Duel nebo dialog? Pravidelná rozprava o české politice. Duálo. Dobrý večer, Dualog. milí poslucháči tejto našej československej dvojhodinovky slova hudby pod názvom Duálok, kterou vysieláme nielen pre českých poslucháčov Rádia Slovodný vysielač, ale rovnako tak aj pre tých slovenských, hoci témy, které tu rozoberáme, vždy súvisia priamo s Českou republikou. Čo povedať na úvod tej našej dnešnej témy? Tak poviem na úvod, že asi to dnes večer bude celkom desivé, ale o to viac pravdivé a reálne. a chcem zároveň tiež povedať dneď, aby to zaznělo v úvode, že nie je a nebude ani naším cieľom dnes vyvolávat nejaký strach, obavy a daj Bože šíriť poplašné správy, ale treba zároveň dodať aj to, že že by sa slobodný vysielač spreneveril svému poslaniu, keby sme si mali zakrývať z rôznych motivácií oči pred realitou, která sa na nás, jako na západnú spoločnosť, valí nevydanou silou. Já hneď vysvětlím, čo tým teraz myslím. Ako jste si všimli, <laughs> povedzme si otvorene, ono sa to totiž ani nedalo prehliadnout, uh, hoci by ste sa akokoľvek snažili. Tak ako ste si istě všimli, tento týždeň sa vo veľkom spomínalo. Na čo? No, na to, že 24. februára tohto roka, teda tento týždeň v útorok, Tomu boli přesně 4 roky odtedy, ako ruské vojska prekročili hranice Ukrajiny, aby tam začali, ako tomu Rusi hovoria, špeciálnu vojenskou operáciu. Nebudem ja teraz v tomto svojom úvode uh, nič hovoriť k tomuto štvoročnému konfliktu, totiž nemá význam v tejto chvíli podľa mňa čokoľvek tu teraz rozoberať na úvod o tejto vojne jako takej, o tomto výročí, protože tento týždeň podle mňa nie média, které by sa tejto téme nevenovalo. Zo všetkých možných uhlov to na vás lietalo tento týždeň. Hlava nehlava. Doslova tony článkov zaplavili mediálny priestor o tom, ako sa, keď berem teraz ten mainstream, tak tony článkov o tom, ako sa Ukrajina čtvrtým rokom v Hrdinsky bráni, ako sa zlé Rusko prepočítalo vo svojom vojenskom dobrodružstve a ako ostáva podpora Európskej únie smerom KUV neochvejná Štyri roky, my, milí naši poslucháči, sú už naozaj dostatečně dlhý čas na to, aby si člověk urobil celkom seriózny názor na to, čo sa za tými našimi východnými hranicami deje a predovšetkým kto za to nesie v prvom rade z Dnes bude řeč hlavně o tej skupině našich spoluobčanů, a nie je ich teda málo, ani náhodou, kterou sa vojna na Ukrajine začala před spomínanými čtyřmi rokmi 24. februára roku 2022. Budeme hovoriť o tých, pre kterých pred týmto dátumom nič nie je, nič tam neexistuje, tam je tma. Reč bude o ľuďoch, ktorým budete zbytočne hovoriť o američanmi podporovaných farebných revolúciách v minulosti na Ukrajine, o prevrate na Majdane, o nedodržiavaní dohvod s tedajším ukrajinským prezidentom Janukovičom, o upálených ľuďoch v Odese, o porošníkovej tzv. protiteroristickej operácii na Dombase, o nedodržaných mínských dohodách, o Borisovi Johnsonovi, který presvedčil ukrajinského prezidenta Zelenského, aby v vo vojne, ktorá vyčerpáva Rusko a zabíja postupně Ukrajinu, aby v této vojne pokračoval. Na nič z tohto, čo jsem teraz vymenoval, spomínaná skupina občanov nepočuje a reaguje. Tak, ten, kto ani po štyroch rokoch vojny tieto fakty odmieta počuť, tak iste ich bude odmietať počúvať aj v piatom roku vojny. Uh, ako to napokon povedal komentátor, tak Daniš, kto si myslí, že vojna sa začala 24. februára 2022, ten si potom myslí aj to, že bola nevyprovokovaná a brutálna. A nakoniec si myslí, že Rusko je ríša zlá s kterou se nesmo robiť dohody. Naopak Rusko musí byť izolované a porazené. I nej, cesty niet. Koniec citácie. Takže dnes večer milí naši poslucháči, bude reč o skupine občanov, ktorí sa napríklad zišli tento týždeň na Staroměstskom námestí v Prahe na akcii pod názvom Společne za Ukrajinu, kde padali slova opäť o nevyprovokovanej vojne, o tom, že Ukrajina bojuje aj za nás, že v Kyjeve sa bojuje za Európu že Putinovo Rusko musí byť porazené a tak podobně. Napokon to veľmi dobré poznáte. Hovořil jsem já ja o o tom, že nie je naším cieľom vyvolávať strach, ale teraz trošku pritvrdíme. Lebo vám dlžím odpověď na otázku, prečo vlastně uh, táto dnešná téma, čo má k této téme pohlo. Nuž tak neboli za tým prejavy prezidenta Petra Pavla, ani Dominika Haška, ani Magdy Vašáriovej, ani Mikuláša Mináře z miliónu chvílek za demokracii, které který teda rečnili na, tej na tom spomínanom staromáku. Dokonca neboli zatím ani ty tony různých proukrajinských článkov, které sa vyrojili tento týždeň v mainstreamových médiách. V skutočnosti za týmto výberom dnešnej témy bolo něčo jiné. Bol to jeden taký v podstate krátký, obyčajný článoček od vidláka alias Daniela Sterzika, který opublikoval portál Hlavné správy. A ten článok nesie názov Pár mrzáků. A ak dovolíte, aby som vám rád z tohto článku něco zacitoval, protože je to veľmi dôležité pre našu dnešnú tému. Takže, píše Daniel Sterzik, alias Vidlák. Na, na Paralympiádu v Taliansku sa tentokrát dostalo a niekoľko Rusov. Nie za svoju krajinu, len dostali divokú kartu a môžu sa zúčastniť sami za seba. Niekoľko mrzákov, kteří prekonávajú nepriazeň osudu športom. A hľa? Ukrajina oznámila bojkot otváracieho aj záverečného ceremoniálu, protože každý rusák může za to, že je rusák. A kdo sa k Ukrajine hned nepridal? Áno, Český paralympijský výbor. Spolu s Poliakmi, Estoncami a Ukrajincami budou aj Česi bojkotovať otvorenie. To ako naozaj? Naozaj jsme zašli tak ďaleko, že si vybíjáme frustráciu z roku 68 na niekoľkých ruských a bieloruských mrzákoch? Naozaj jsme klesli tak hlboko? Naozaj si potrebujeme kopnout do tých, kteří nikdy neboli ani schopní vojenské služby? To asi v tej vojne nevýťazíme, keď si pre svoj hnej vyberáme handicapovaných nepriateľov. A na netrebko nám nestačila, musíme si kopnout do tých, čo jsou na invalidnom vozíku? Veľmi by ma zaujímalo, pokračuje Vidlák, veľmi by ma zaujímalo, či s tým naši športovci súhlasili, alebo museli súhlasiť, Či o tom mohli aspoň hlasovať. Alebo to rozhodol výbor, který vedie bývalý člen ODS, dnes už člen Kubouho Bandero Česka. Konštatujem, že nám tá dehumanizácia sa podarila rovnako dobré, ako sa to kedysi podarilo Dolfimu. Ten sa vtedy tiež nezastavil ani pred mrzákmi, ani pred ženami, ani pred deťmi. A my už k tomu máme nakročené. Namiesto toho, aby sme príjmali tých Rusov, kteří Putina nemají v láske, ženeme ich všetkých do jeho náruče a dokazujeme, že mal celý čas pravdu. Západ chce Rusko zničiť. Keď toto vidím, mám chuť všetko vzdať, zohnúť sa k svojej hrúde a jednoducho trpne čakať na koniec. Ak sa naše Česko nezastaví pred ruskými mrzákmi, nezastaví sa ani pred mojimi deťmi. Ak sú schopní poskakovať radosťou nad vojnovým umieraním, nebudú mať problém ani s monster procesmi. Prestal som veriť tomu, že za tu česi dvíhali pravice zo strachu, čoraz viac dochádzam k tomu, že to robili dobrovoľne a radi. Čoraz viac si myslím, že vtedy neudávali zo strachu o vlastné rodiny, ale s chuťová Rovnako radosne v 50. rokoch žiadali o najprísnejšie tresty pre svojich susedov a dnes sa už tecelia bláhom, keď im to zase bude dovolené. Ruskí vozíčka jsou len takou malou ochutnávkou. Istá Marketa Vyhlečková zostane Tomáša Zdechovského a členka KDU ČSL, se už nevěd dočkať, až vyhrajou vojnu a potom budou môcť podľa ľubovu, trestať každého, kdo jim připadal jako kolaborant. Prepáčte mi, píše závěru Vidlák, prepáčte mi, tuto chvíľkovú slabosť o dva dní ma to prejde. Zatnem zuby, aj peste a vrátím sa do svojho zákopu. Teraz sa však půjdem pozrieť na svoje deti, ako spia, a budem přemýšlet, či je ešte za čo bojovať a čo zachraňovať. Či nenastal čas urobiť to, čo urobili moji predkovia. Nachystať rebríňák a připravit sa na náhly odchod. Totiž dokážem pochopiť, že sa někdo z romantického zápalu prihlásí na front. Dokážem si stráviť aj to, že sa ľudia skladajú na raketu Dana. Ale nedokážem pochopiť tú krutosť voči mrzákom. A teraz ma ospravedlňte. Idem bdieť pri svojich deťoch a v duchu ich prosíť o odpustenie, že som ich do toho zatiahol. Daniel Vidlák, koniec citácie. Čo k tomu dodať? Milí naši poslucháči, znať len toľko, že ja som sa po prečítaní tohto jeho článku vrátil späť v čase. Spomenul som si na minuloročné novembrové oslavy slobody a demokracie na Slovensku. Pri mikrofóne na tribúne sa tam vtedy vystriedali všetci Tí, pre ktorých sa na Ukrajine bojuje za Bratislavu a ktorí jsou dnes pohoršení účasťou ruských mrzákov na paralympiáde v Taliansku. Vtedy v novembri, pred tromi mesiacmi, stál na pódiu aj bývalý minister obrany z čias Matovičovsko-hegerovskej hrvozovlády, istý Jaroslav Naď, ktorý nám zvestoval, čo čaká a neminie tých nehodných všetkých, keď se k slovu po voľbách prihlásí tá progresívna sloboda, slušnosť, spravodlivosť, dobrá láska. Poďme si, právě v souvislosti s tím, co napísal Vidlák, poďme si na tieto jeho slova trošku zaspomínať. Prišiel čas, aby sme si to povedali úplně otvorene a jasne. Prišiel čas, aby sme to my spoločne dokončili, priatelia. Je na čase hlboko zaorať priatelia, a vykúriť z našej vlasti všetkých tých, komunistů, všetkých těch eštebákov, všetkých těch rusopilných kolaborantů a ich pohrobků. Úrad vlády republiky je hlásnou trúbou ruskej propagandy z Moskvy, přesně jako to bolo za komunizmu. Klamu ľudí zastrašují ich. Fico nás ťahá preč z demokratického světa ťahá nás do Moskvy, ako nás tam ťahali komunisti. Robí zle nášmu národu. Viete, čo je najväčšia hamba? Že tento komunistický ogrgel sa postaví pred študentov a povie jim v chodte chodíte na Ukrajinu. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné, čo si on dovoluje. Ja dávám Bolčevikový rok, maximálne dva. Tak jsme si zaspomínali trošku na tri mesiace dozadu na november a oslavy slobody, demokracie, lásky, dobra a toho všetkého, čo malo zvýťazit na lžov a nenávistou. Takto to vyzeralo v novembri tu u nás na Slovensku a po vypočutí právu tohto primitíva náďa z novembrovej tribóny som sa si neubránil také spomienke na jeden slovenský Oscarom ovenčený film. Volá sa obchod na Korze, myslím, že ho všetci veľmi dobře poznáte, je to film z obdobia druhé světové vojny, z obdobia Arizácie. A tam je taká krásná scénka, ako sa postaví před ľudí, také podobné publikum, jako malé Jaroslav Naďasi. si. Se tam postaví nejaký taký lidácký veliteľ. Já ja jsem si na ten film spomenul a vravím si dočerta A je vůbec, sú vůbec nejaké rozdiely medzi tým, čo tam blyakal tento primitív v novembri, minulý rok a mezi tím prejavom akéhosi ľudáckého velitele z Linkových gár z filmu Obchod na Korze, který tam rozprává toto. Všetkým prevystrahu všetkých žido-bolševíkov slobonu murárov plutokratov a kadejaku háveť pochytáme. Tak je nikým sa nebudeme mazliť, povedal brát velice, to vtáčka kuchára jsme už lapi. teraz ho zavřeme do klietky, potom ho dáme na pláněr. a potom ho zastrelíme jako psa, a nebo ovesíme, a nebo oboje. Pravda? Spavíme sa nepriateľov, že nieme z mesta tu pliagu, a na to toho Vyvesíme bělou zástavu, bělou zástavu vyvesíme a do noci tam bude světiť naša mohyla výťazstva na večné časy. Tak film Obchod na Korze, vtedy to boli Židia, žido plutokrati, dnes jsou uh, to rusky, kolaboranti, bolševici a nevím čo všetko, konšpirátory, ktorých bude Jaroslav nať vyháňať zo Slovenska a s kterými treba urobiť krátký proces, ako ste počuli. Aj vtedy, aj dnes tomu, a to ste počuli tiež, masy lidí tleskají a ne ich málo. Tleskají tomu tí, kteří si myslia o sebe, že jsou slušní, dobrí, že tím zachraňují demokraciu. Dali tomu názov brániaca sa demokracia. Tak myli naši posluchači, aj právě v souvislosti s článkom, který jsem vám prečítal od vydláka, aj v souvislosti s tým, že sa v týchto dňoch oslavovalo, alebo teda oslavo, spomínalo na čtvrté výroče vojny na Ukrajine, jsem si povedal, že keďže sa tá doba orvelovskej lásky a dobra nezadržateľne blíží, tak bude dobré sa dnes večer o tejto desivej budoucnosti pozhovárať práve na pozadí všetkých týchto spomínaných udalostí. Takže vítajte, pravím, nebude to nič asi príjemné, možno to bude miestami desivé, ale o to reálnejšie. Takže, milí naši poslucháči, začíná se relácia Dualog a já ja po dlhej dobe môžem urobiť teraz takú zmenu, že ja neprivítam prvého Petra Žantovského, ale mohu kľudne člověka, kterého ste tu počuvali bežně, a jsem rád, že ho tu máme dnes opět, lebo je ním pán, který bol velmi dlho stabilnou súčasťou relácie, a to je Stanovotný, bývalý český policajný prezident a toho času prezident asociácie nezávislých médií, takže do vítaj, dobrý večer ti prajem. Dobrý večer, milí, Boris, samozřejmě, dobrý večer, milí Petře, kterého ktorého že budeš představovat později a vážení posluchači Slobodného vysielače. A ani nie je veľmi pozdej, hned jdem na to, samozřejmě Petr Žantovský, mediální analytik, vysokoškolský pedagóg a publicista je tu s nami, takže já ja se teším, Peťo, že dnes takáto štandardná, stabilná, dávná zostava sa nám tu opět zišla. Príjemný dobrý večer aj tebe, Peťo. Já ti děkuji za přivítání, samozřejmě zdravím také standu novotného, zdravím všechny naše posluchačky a posluchače, ať už jsou v tom šerem světě kdekoliv, jak říká jeden můj kolega s oblibou. a jsem rád, že jsme tady zase v tomhle složení, protože už jsme si tak nějak jako, bych zvykli na to, co kdo od koho může očekávat, a podle toho formulovat třeba i svoje vlastní názory nebo, nebo nápady. Ehm, ta jistota má něco do sebe, takže já jsem rád, že jsme zase v ní. Já len dodám to, co posluchači napokon velmi dobře vědí, ale rátajme diratajme s tým, že tu môžu byť v této chvíli nejakí noví, ktorí nevedia, tak táto relácia je kontaktná, to znamená, že v prípade, že vás naša dnešná téma zaujme, tak nám můžete písať už o tejto chvíle, maily na studio@svobodnyvisielac.sk, takisto môžete písať cez našu internetovou stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do studia. A štandardne to tak robíme v tejto relácii, že v záverečnej polhodinke potom dáme priestor vám posluchačům, budeme čítať vaše prípadné maily, či už to budú otázky alebo nejaké názory. A ak budete mať chuť, tak nám můžete za zatelefonovať, číslo si zapíšte, ale zatiaľ nám nevolajte, pravím v tej záverečnej polhodinke, ak, tak zdvihneme, 048 381 0101, moje meno je Boris Koroni. Ideme sa pomaličky pustiť do debaty, ale ešte predtým štandardně tradičná vec. Peťo Žantovský je ten, ktorý vyberá hudbu do dualogu, vybral opäť. No a ideme zistiť, že čo vybral, Peťo? Tak ještě, než to prozradím, tak ještě bych se zastavil u toho, u té ukázky, co se pouštělo, to znamená u obchodu na Korze. Já si myslím, že to je možná vůbec nejlepší film, který v Československu po, po roce 45 vznikl. Uh, s... Samozřejmě velmi sugestivní, velice dramatický, drastický, psychicky jako zneklidňující, ale velice pravdivý a dokonalý film. I filmarský. Mm. A to je film, který se dlouhá léta a desítky let učil na FAMu a na příslušných školách jako, jako v podstatě ikona české kinematografie československé. A Teď jsem se nedávno dověděl, je to tak jako možná pár měsíců, že tedy na FAMU e, zvedl Vajku nějaký progresivní jedinec z pedagogického sboru a požaduje, aby se obchod na Korze e, bygumoval z povinných filmů pro studenty filmové akademie. Proč? Hm. Protože on... On nadržuje izraelitům proti Palestincům. To znamená, staví se na stranu Izraela v tom konfliktu na Gaze v Gaze. To je něco tak pro mě neskutečně nehorázního a myslím, že to docela souvisí s tím naším dnešním tématem. Že my se prostě neustále vracíme do nějakých úplně jiných souvislostí, naplňujeme jinými obsahy a o tom konec konců bude dneska rozřeč. Tak jenom jako k tomu obchodu, na koře jsem rád, že opustil, protože to je mimořádně aktuální filmy dneska. Si ocev... úplně, ale s tímto si ma naozaj zaskočil. Já jsem mal pocit, že Akože na tomto filme naozaj ani progresív vec nenájde nič, čo by mu mohlo predsa vadit. však nejak som tak rádal ešte s tým, že, že tamto vyhladzovanie židov počas druhej světové vojny, že to platí, že to je ešte stále platná záležitosť, o ktorej hádam nebudeme diskutovať a že aj je skutočná a všetky tyto veci, ale zistím, že já ja už, ja už tomu vlastně přestávám všetkému rozumět. Keď už aj tento film je problém pre progresívcov, tak, tak já jsem už absolutně ztracený v tomto případě. Nejsi sám, jako, ale budeme o tom ještě mluvit samozřejmě. Tak. tak tu písničku. Dneska nám tady bude hrát, už tady hrál před asi půl rokem jednou eh, pražský písnička, třeba básník Jan Žižka. Eh, Dodávám vždycky nikoho z Trocnova, ale z Prahy. Eh, takový skromný člověk, talentovaný. Eh, který s okolností jsme ho měli. předevčem. my pořádáme v, jako, v Českých spisovatelů v Praze vždycky jednou za měsíc takový literární salon, kde se představují nový autor, noví nový knížky a tak dále a bývá tam vždycky nějaký hudební, hudební takový jako dopravot. No a pan Žižka nám tam zahrál několik písniček, tak jsem si říkal, že se mu odvděčím, protože to dělal dobrovolně a za nula peněz, protože my žádné peníze nemáme, je nemůžeme rozdávat. Eh, tak jsem mu hodvděčným tím, že mu tady udělám trošinku zase prostor pro to rozhlasové vysílání. Eh, ta první písnička je, je, myslím si, velice symptomatická, jmenuje se Báseň o nedůvěře. Eh, myslím, že je trošku inspirovaná písní uh, uh, Monsieur le Président uh, od Borise Viana, kterou nás spíval Jair Kravice jako Pánové návře. Ale ta muzikantská, uh, muzikantská citace je tam přizmaná. Každopádně ten text patří k tomu našemu dnešnímu tématu. Dobré, tak si hráme, abychom se už čoskoro mohli potom pustit do té naše debaty, samozřejmě s posluchačmi, tak jako jsem o tom hovoril. Takže ostaňte s námi ďalej. Hráme a potom ideme... Diskutovat. Nevěřte, prosím těm, kdo vždycky ví si rady, jimž ruť se blízká řády, oni však nikdy netratí. Nevěřte ani těm, kdož řeční aniž vědí, na rádi jedí. A nikdy neplatí, nevěšte buď ani oficírům co i v době míru svůj kabát obrací, nevěšte raději těm, jež s láskou brodí, držou však kudy chodí a pohled odvrací, Nevěšte tomu, kdo prý jménem republiky cizí leští kliky. Lidí nedbaje Nevěřte raději těm Kdo dřív chodili bosí Dnes drahé Boty nosí Však ty jsou od hnoje. Nikdy kdo v kamarádském duchu dopřejí vám sluchu a pak vás udají. Nevěřte, prosím vás, těm, kdož živy z vašich daní o míru tužvaní a válku, válku chystají. Výborný výber, absolutně zapadol. Taká naozaj krásná bodka za tým mojím úvodom, 5 děkuji ti velmi pekne. No keď som, keď som tesne hovoril s so Standom ešte pred reláciou, tak mi Stanov ráví, že celkom presne nevím, o čom by sme to dnes mali mať debatu, tak verím Stando, že z tých úvodných slov a z tých zvukov, ktoré som púšťal už asi zhruba vieš, kde by to dnes som rád ťahal do ktorých tém, o čom by sme sa zhruba mali rozprávať. A preto hovorím o tebe stando, možno te začnem, ale to bude otázka, samozrejme, aj tajstá napäťa. Uh, tak ten úvod sa venoval hlavne tomu, podľa mňa veľmi smutnému, a som si tak pri tom uvedomil mnoho mnohé nebezpečenstva, ktoré človek tak nejak prehliada, ale. Naozaj to začíná byť už dosť tvrdé. Ten článok Daniela Sterzika, který tak sedí při těch dětech, a uvedomuje se, čo všetko mu hrozí od těch páchateľov dobra, i tým děťom, a ako sa se tu zbláznila ta časť obyvatelstva, která si myslí, že páchá dobro a při ne, tom neuvedomili, akí jsou netolerantní a zlí. No ale toto všetko som v tom úvode spomínal právě na pozadí těch toho výročia čtvrtého ukončenia, alebo toho ukončenia čtvrtého výročia pokračovania vojny na Ukrajine, tak chcem se na úvod spýtať tam ty si to nejako zaregistroval, tyto všetky aktivity, které sa teraz vyroili učiť tie, tie mediálne a tie staromákové a nevím, aké ďalšie, Lebo teraz toho bolo naozaj tento týždeň dosť a ja som sa aj nejak snažil to trošku ako vypúšťať, ale nedalo sa, lebo sa to všade zo všetkých stran na mňa valilo, tak nejak si to zachytil alebo si sa tomu cielene nevenoval týmto udalostiam, ktoré tento týždeň teda rezonovali v tejto súvislosti. Darilo sa ti to nejak odfiltrovať alebo nedarilo? Daj nejaké také základné asi tvoje tak je nějaký no, to, z toho, co to, se nám no, tento týždeň. To podle. se nedalo odfiltrovat, protože toho bylo všude plno ještě k, té, k tomu, jak jsme se bavili, jak jsme se bavili před začátkem. mě totiž Petr říkal, že se budeme bavit o olympiádě a já jsem se vyděsil, že se po mně bude chtít třeba vědět, kdo jak daleko doskočí nebo kam do bruslí a takové věci. Takže to opravdu nemohou sloužit. Já se tak nej, nej, nej, nejspíše jako dívám na nějaké mezestátní zápasy, kdy je to nějaký. Jakus, jaksi zá, národní zájem, si klíčové hokejové utkání, nebo když se náhodou fotbalisti dostanou někam hodně, hodně daleko, to se hmm. musí dostat ož téměř na mistrovství světa. Jinak netuším, kdo zrovna uh, vede třeba naší ligu. <laughs> Takže, to, to, tak jsem si říkal, ano. Petr by říkal, že to ale bude nějak jinak. Hmm. Ty si mě ubezpečil, že opravdu nemusím, nemusím sledovat tabulky sportovních výkonů. Ne, ne, ne. Takže, ne, ne. Čo, takže tak to, ja od, myslím, o to šlo. Já ja si myslím, <laughs> že tu hádám, můžem smělo aj za a povedať, že všetci trázme tak na tom podobně s tím sportem, že tu asi, <laughs> my sme se do tohto nikto nepúšťali, ale skôr teda takto, no takže, takže jako to, to celé hodnotíš tento, tento týždeň? Tak je to strašidelné samozřejmě, když bych začal třeba s tím milionem chvilek, který tady vytvořil, jako je to jakási mobilizační jednotka, která tady vyrazila na jednostranou podporu eh, za, za Petra Pavla, která... Eh, plasená mobilizační jednotka, která aktivuje ulici, která se tady snaží postavit se na jednu stranu politické barikády, nikoli však za své, to, což je úplně to nejšílenější, jak fungují vlastně ty takzvané neziskovky, ziskovky, takže to se nedalo přehlédnout. Ale zpátky k tomu, k tomu na co si se ptal prostě na základě té výpovědi Daniela Sterzika. no tak samozřejmě to, jako, to, to, to už je jenom vrchol toho všeho, zprostoty, že na tom počátku někde leží jaksi oprášení kolektivní viny. Hmm bez ohledu na to, na jaké straně stojíme, ale znovu a znovu pořád opakuju. Po roce 45 eh, jsme si tady všichni nechávali štloukat do hlavy a poprávu, že není možné si kolektivně vinit nějaký národ, protože to jsme viděli, prostě, jako viděli jsme ty důsledky, viděli jsme důsledky toho, co předvedli nacisté. A eh, to, bylo, to, to byla alfa, omega eh, vlastně všech možných eh, potom Politických, právních postojů, na základě toho diskutovali i oba ty tábory, západní a východní, o nějaké koexistenci, tak to, to, to se přece během několika málo let úplně zlomilo. A naprosto drze se tady, jak si. Kolektivní vina na základě nějakých eh, představ, které má eh, kolektivní západ, v tomto případě prostě pasovala na jeden národ. A to, že to končí dokonce už tím, že ani paralympiáda eh, se nemůže eh, pořádat s uh, ruskými eh, sportovci nebo s, s lidmi, kteří se chtějí nějakým tímto způsobem vyrovnat se svými handicapy, no to je, to je prostě, to, to už je skutečně tam, kde se to tedy celé si postavil do toho správného světla těmi, těmi ukázkami, které si pustil. Ale Říkám, ten začátek je v tom, že jsme najednou úplně klidně, nebo drtě většina lidí, bych skoro řekl, nebo velká většina lidí připustili kolektivní vinu. Kolektivní vinu národní. Já vždycky k tomu dodávám, dobře, když se vrátíme ke kolektivníně, tak se pojďme podívat tedy na třeba vinu komunistů. Konec konců tady bylo milion 600 tisíc v Československu eh, před listopadem eh, 89. No, Mám Spokojeně se tady všichni eh, vladaří eh, na všech možných úrovních a do toho se dozvídám, že tedy pan Naď na Slovensku říká, že si musíme posvítit na ty komunisty. No tak to si musí posvítit také na mnoho lidí z vlastních řad když už jsme u toho, na ty bolševiky a kolaboranty a tak dále. Protože eh, oni nakonec, právě těhleti lidé, vždycky nejčastěji se hávají, lidé, kteří jsou vždy ochotni pro kariéru udělat cokoliv, vstoupit eh, do jakékoliv NSDAP, do komunistické strany, spolupracovat s jakoukoliv tajnou službou, je to úplně jedno, hlavně, že se kariéra zelená. Takže eh, to je ten problém, který tady v tom pojimosloví, eh, jak se docela ztrácí protože to historické povědomí je minimální. A to, co říkal zase Petr na druhou stranu, že, že je vyřazen obchod na korze z nějakého učebního Plánu, protože jako jak se to zasazuje teď do úplně jiného kontextu, protože co se budeme nablouvat, tak e, na, e, na jedné straně prostě dochází k jakési genocidě e, v Palestině, ale e, to přece nesouvisí vůbec se s tím ne, předchozím obdobím. Ten film byl směřován hmm. e, jaksi úplně jiné situaci. Hmm. A, a to ta zkrátka, kterou tady udělá nějaký pologramotní chlapec, což jako jsou pologravotní většinou lidé, kteří studují z umělecké a humanitní školy, protože právě se historické povědomí vytratilo. Historie se prakticky neučí a záměrně gumuje, takže on vyhovoval zrovna tak ten film, protože je tak už navyklý, že se gumuje a gumuje a gumuje. Hmm. Takže asi no, takový krát. Já ti jako velmi naozaj děkuji za, za ten princip kolektívnej viny, že si vypícho, to je velmi důležitá věc k tomu by sme sa dostali, lebo toto sa naozaj úzialo a to je niečo, čo si tí ľudia, ktorí sa rozhodli zachrániť Ukrajinu, dobro, spravodlivosť, lásku, ako si nevšimli. Oni majú pocit, že kolektívna vina je teraz niečo in, niečo, čo sa nosí, niečo, čo je správne, že je dobré obvinit všetkých ruských športovcov, aj dokonca tých, lebo aj medzi tými paralympionikmi zrejme budú takí, ktorí s tou vojnou nesúhlasia. Možná dokonca ani Putina nemajú rádi, ale v rámci kolektívnej viny všetkých do jedného vreca a robíme z toho cnosť. Peťo, ty si, si mediální analytik, takže okrem iného, tvojho robotov je sledovať aj různé té mediálne výstupy a čo sa kde udeje a čo sa, kde sa čo šustne. Tak teraz si tento týždeň mal teda čo sledovať, lebo tie médié, ako som vůvodě hovoril, naozaj to sršalo a striekalo zo všetkých strán. Je informace o tom, jako Ukrajina sa hrninsky brání, koľko rokov už odolává, a ako sa bojuje v Kieve za Prahu, za Bratislavu, za tyto všetky veci. Zvládol si to prežiť v zdraví tento týždeň? No, já tohle ty věci zvládám, protože tomu nevěnuju moc pozornosti. Vnímám to tak, jako řekl bych, jako že přes kůži mi to vsakuje se, do těla, ale mám to štěstí, v neštěstí, že e, jsme začali semestr a jsem celý den ve škole a moc nemám čas tyhle ty nesmysly vstřebávat, takže potom se udělám nějaký svoutku, nějakou večer, zjistím, že všechny věci jsou jak byly a všechny je na svém <laughs> místě. Tyhle ty weby píšou takhle, tam ty weby píšou jinakhle a tak jsem tak uklidněný, že prostě nějaké jistoty nám tady zůstaly. To neznamená, že jsem s těmi jistotami samozřejmě srozuměn a že s tím souhlasím. Já bych možná k tomu, co říkal standard o té kolektivní vině, eh, přičenil drobnou eh, drobnou poznámku, mimochodem ten nešťastný ten, ten jedinec na té famu, to nebyl studentík nějaký nevzdělaný, to byl prosím pěkně pedagog, já jsem to myslím prvé i říkal, ale tak to ještě je zdůrazním, protože to znamená, že se to infiltruje do těch studentů od pedagogů, to je samo o sobě veliký drama, jo. a to s tím já jako vlastně kolega těch pedagogů Kolik mu bylo let tomu člověku? Hele, nevím, asi 35, 35, tak nějak madej, jo. No tak, tak nevím, to už to je na té úrovni z těch, těch studentů, to prošlo stejným vzdělávacím procesem, promiň. No, to je, to je jisté, to je jisté, no. Já k té kolektivní vině, já jako... To je princip, který se mně hluboce, hluboce nelíbí, v jakémkoliv stavu, v jakémkoliv principu a jako já mám v tomhle jedno jedno takového už bohužel zesnulého školitele, <kly> byl to takový pravicový politik jednu dobu v 90. a noutých letech, e, ze kterým já jsem se znal od let, dejme tomu, 70. jsme byli v jistění vojici, on byl tady vyhozený z pedagogické fakulty, z právnické fakulty koji své aktivitě v roce 69, jako protikomunistický, a chodil tam vykupovat flašky do nějaký samošky. A on vždycky přišel mm, dopoledne a já jsem ho střídal odpoledne jako na brigádičku, protože jsme byli poměrně chudá rodina, tak jsem tam chodil si vydělávat nějaký kačky, abych si mohl koupit kytaru. Celkem legitimní motivace. No a tak jsem ho tam jednou takhle přepadně, nebylo 15, jenom bylo 26 a ončet Bogaková mistra marketku tam u těch flašek, v tom okýnku. A já jsem říkal člověče, jako teď ty rusáci tě vlastně vyhnali z té školy a zničili ti kariéru tím aktem uh, a ty je čteš a já byl mladý blbej, že jako všichni z 15 byli tupci no a on se na mě tak podíval možná říkat, víš, ale on ten Bulgakov na tom tanku neseděl to je můj přístup ke kolektivní vině. Ana netrpko, pokud vím, nedržela žádnou zbráně na ukrajinsko ruský frontě, je stejně jako ti, jak říká oškovým slovem, vidlák k a já bych řekli invalidé, to je jenom trošku citlivější je, jako zcela jistě, bo, ty to říkal, zcela jistě nebyli způsobilí válčit fyzicky osobně a mnozí z nich zcela jistě, mají jiné politické názory, než třeba vedení dnešní Ruské federace, ale přesto jsou diskriminováni. Já jak jsem absolutní odpůrce diskriminace na základě kolektivní viny. A vlastně jakýkoliv, ale zejména na základě kolektivní viny. To prostě jako, je, když, já jsem, já jsem se přičel velmi důkladně antidiskriminační zákon, který prosadila Jamila Stavíková v roce 2009. On je sice plnej pitomostí. A některé věci v tom jsou, které by člověk podepsal. A jedna z nich je tahle Prostě to, že se štykán neznamená, že krdeš, šloupíš, znásilňuješ, mlátíš ženský a nechodíš do práce. To je tvoje kulturní identita, nikoli etnická nebo prostě rasová. To, že seš Rus neznamená, že seš nutně člověk, který si myslí, že by měl znova věšet valiku na Reichstag v Berlíně, jako v 45. A tohle to mě opravdu jako hodně, hodně hrubě uráží. Začalo to už těma kulturníma zákazama a na netrebko. V Praze nesměla vystoupit, já jsem byl shodou okolností Bratislavy oni Pesně v těch dnech, když ona tam vyprodala ten sál, to bylo vyprodaný snad ze tři hodiny a jako za velitý peníze ty, ty lísky byly neskutečně drahý. No a ta baba prostě umí zpívat. A to jako u nás se proti tomu postavila tehdejší váda. Jo, do, ano, trobko Ruska, no to nejde. To, že bydlí ve Vídni a že se řekla Putina, to nestačí. To se neodpracovala. Prostě své růství, to je prostě <coughs> handicap. A jakmile začneme tole tohle posuzovat tak, ale tak je všechno špatně. A myslím, že v naší zemi je všechno špatně. Já ja jsem um, půjšťal v úvode ten, tú časť filmu Obchod na Korze a ještě jednu ukážku, kterou jsem si těž vystrihol, no. lebo chcel bychom to posunout k takej veľmi důležité téme, kterou jsem si právě uvedomil po prečítaní toho, toho Daniela Sterzika, toho Vidláka, že my tak nějak, jako jsme si na to zvykli, Veď to napokon počúvame už roky o konšpirátoroch, kolaborant, to už je dnes slovo, které sa používa úplně ako bez jakýchkoliv problémov a někdo nazve kolaborantom, fašistom a něco, my jsme si tak na to nejako zvykli. No, ono to prostě začíná byť možno trošku už nebezpečné. Já pustím teraz jednu takú ukážku, která možno robí takú náladu, že kam by som chcel tú debatu teraz smerovať, Toto bude ukážka z filmu, kde dostane holičkac, žid, Asi informáciu o tom, že půjde do koncentračného tábora. No a príde za ním ten Jozef Krohler, Anton Brtko a pýta sa ho to, čo sa to stalo s tými lidmi. No tak pojďme si to vypočuť. Všetko je dnes možné, pán Brtko. Všechno. 40 rokov jsem tu stříhal Holil. 40 rokov. Fůra vlasovu. Plná stodola vlasa. Hmm. Teraz má oce i chovali, okydali s moujom, vzali majetok, ovarili zákonmi a nakonec to. Ja. já ja tomu nerozumím. Vy jste můdrý člověk, Pankac, Kac. za se to odrazu porobilo? Já ja nejsem můdrý. Mám neprišlo to odrazu. Ja nevím, já ja tomu už nerozumím, ale jedno viem, kde zákony ubližují nevinným, tam je amen, aj s tými, čo ich porobili. Tak tolko krátké okážka z filmu a tu by som se právě při tomto chcel přistaviť. Víte, já ja som vám tu, chlapci, púšťal v úvode toho primitíva Jaroslava Náďa, který tri mesiace dozadu bliakal z novembrových tribún, že keď sa dostanou k moci, bude treba spraviť hlbokú orbu. Bude treba vyprášiť z tejto krajiny kolaborantů a ich pohrobkov, tak, Chápem, pohrobkou zrejme a ich deti. A my jsme toto nejako tak počúvali, akoby, tak si to vypočuješ, zrejme tušíš, koho tým tento primitív myslí, zrejme asi tušíš, že to mierí někde na teba, asi aj na tvoje deti zrejme. No tak jsme nad tím mávali rukami a povedali jsme si, no tak primitiv. Čo s ním? No ale ten vidlák píše, že proste pozor, títo blázni sa už nezastaví a pred ničím. Hovorí, ak, ak, ak nemáte problém nepustiť, športovať, a nazvíme to, on zá, zámerně podle mňa použil to slovo expresívne mrzáci, aby to bolo také silnejšie. Že k ne, už vám vadí a mrzáci, tak vy sa nezastavíte ani pred mojimi deťmi. Ak máte... Proste problém s mrzákmi, budete schopní robiť monster procesy. Tak jako za druhé světové vojny, tak jako napokon v 50 letech rokoch, keď přišli k moci socialisti alebo komunisti a deli sa tu strašné veci, tak že, že no, no k tomuto smerení, chlapci, že čo sa to porobilo, stando, a že či to už a teraz sa poďme naozaj možno trošku desivo porozprávať o tom, že či to už ako naozaj nie je nebezpečné toto, čo sa tu deje. Ale že nebezpečné, doslova stanou nebezpečné. Ale to už je přece dávno. V okamžiku, kdy se, už jsem o tom hovořil, vypustila historie z osnov prakticky, protože to, co se učí, to je torzo. To je torzo. Zaprvé nemůže historie začínat velkou francouzskou revolucí, je ještě podivně interpretovanou, ale není možné, jak si také prostě dovolit, aby prostě prosákla celá ta společnost právě těmi primitivy. Na jejím vrcholu třeba máme u nás pana prezidenta. Že? Prostě buďme adresní. Je to celá řada lidí, jako vidíme, jak zhloupla, třeba v našem případě, v českém případě, jak zhloupla eh, poslanecká sněmovna, parlament. Jak šla, když by člověk pomyslně měřil IQ, jak šla dolů úroveň lidí, kteří o nás, o všech rozhodují. Jak jsou v podstatě vybírání. jakým způsobem se dostávají nahoru. Není to ten bubble sorting, jak říkají američané, že by tedy probublávali ti nejlepší nahoru. Vůbec to tak není. Samozřejmě ta manipulace je obrovská manipulace službami, manipulace deep statem, manipulace všemi možnými nástroji, kteřími, kterými, které ovládají ti mocní. Ti mocní samozřejmě potřebují ty primitivy. Ti mocní potřebují ty hloupé lidi. Ti mocní potřebují ty lidi, prostě kteří, kteří se dají snadno zmanipulovat skrze masivní vlastně nápor eh, mainstreamových médií. To, a ti lidé jsou potom nebezpeční, ti lidé potom budou hlásat, cokoliv budou opakovat, všechny ty fráze, které se ozvaly e, na tom setkání milionů chvilek a pak budou opakovat další fráze, které sem vnese e, jakýsi minář, u kterého nevadí, že předtím zpronevěřil e, nějaké peníze, které zmizely. To vůbec nevadí, protože takové lidi potřebujeme přece, jako to říká ta moc, jako my, potřebujeme my kteří držíme v ruce tu nadnárodní moc, my, kteří se potřebujeme to rozdat s tím ruskem, my, kteří potřebujeme válku pro své kšefty, pro své špinavé kšefty. A pro ty špinavé kšefty použijeme potom ty primitivy. A když se prostě bude někdo prostě nějakým způsobem nám příčit, no tak ho jakýmkoliv způsobem zlikvidujeme. Protože skrz tyhle lidi je možné cokoliv. To jsme zažili v minulosti, za předchozích několik režimů, dá se říci. I na, konci, I na konci První republiky už to začínalo být patrné. Takže pojďme si prostě jak si, jako jednoduše vyhodnotit tu situaci tak, jakože, že ta úroveň kulturní, intelektuální a samozřejmě tím pádem často i mravní, protože jsou často používání lidé, kteří jsou ochotni za jakékoliv prožimu dělat kariéru za jakýkoliv podmínek, je prostě tou příčinou a je to chtěné. Je to chtěné, v tom je ten problém. A s tím se musíme nějakým způsobem popasovat. Jako to musíme hlásat ze střech, když už nemůžeme, aspoň z těch střech, když už nemůžeme skrze e, média, e, která si sice platíme, třeba média veřejné služby, ale která e, pracují proti nám. No, možno si tu treba uvedomiť právě tu důležitou věc, která nějak tak ľuďom asi uniká, že my máme do tak tendenciu akoby uveriť tomu, že no dobré, však tam obchod na Korze, no tak to popisuje to obdobě druhé světové války, to bylo také hrozné, potom si poví, pozřeš nějaký film a ja nevím, o Miladě Horákovi, no, no tak to bylo to komunizmus, to bylo strašné, ale však vtedy. Desítky rokov prešli a poprýmali sa zákony a demokraciu máme a tak dále. a teraz ľudia nadobudnú očividně taký falošný pocit toho, že dnes by sa už taká strašná věc přece nemohla dělat. To je přece už no, dnes. Dnes je to přece nemyslitelné. No jestli ještě můžu dodat. No? Kvůli tomu se skonstruovala celá tá, celá tá, celé to mezinárodní právo veřejné po roce 45 postupně, když někdo je po různých převratech a tady a všude po světě se přijala listina základních práv a svobod, aby byla klidně lustnutím prstů, aby byla zrušena. Aby byla prostě jako narušena se vším šerit podstata toho, co se přijalo. To se přijalo právě proto jako, jako obrana je, toho, co se vlastně dělo uh, do té doby prostě, nebo respektive to, to co původně nějakým způsobem proloulo skrze 19. století a pak to celé zkrachovalo uh, v těch ostrých režimech té první poloviny 20. století. A pak tedy pojďme to znovu budovat. Takže tady byla samozřejmě nějaká cézura a znovu potom, jak si, jak si dohoda, ano, pojďme zase na tu listinu základních práv a svobod. A pak najednou v různých peripetích, když jenom vezmu těch posledních deset posledních let, tak zejména v době covidové klidně se poruší, ale zároveň prostě Toto stěžení, o co tady jde, je omezit svobodu slova aby se nemohlo vysvětlit, že se zároveň omezují úplně základní jaksi práva, že to znamená, že kolektivní vina směřuje si vůči lidem, kteří jsou bezbraní, kteří jsou nevinní, kteří se vlastně žádným způsobem neúčastní toho, z čeho je naprosto nesmyslně a kolektivně podezírají právě ti primitivové, kteří jsou k tomu, dá se říci, vyškoleni médii, nebo případně působí jako agenti v našich řadách. No, peď, tady je to otázka na teba, že jsme si zvyklí, nějak máme pocit, že však toto to sa tu dlhodobo tak rozpráva, však ty si si zase asi tiež svojej, keď ti nějaký blázny vypisovali a nevím čo, ale, ale nezačína to už byť naozaj jakoby za, za hranicou a že už nebezpečné? Já myslím, že za hranicí už je to dozdávno. dávno. Nejpozději tedy od jara loňského roku, kdy byl přijatý onen slavný zákon Lex Ukrajina 7 a přílepe k zákonu spolu s ním, číslo 318a, který definuje, protože se tehdejší Fialová vláda nebyla schopna shodnout správníky na tom, co je dezinformace, stále bojovali proti dezinformacím a snažili se je definovat, ale ta definice neexistuje jako relevantní právní definice. No tak to vymysleli přes takzvanou práci nebo službu, pro cizí moc. Takže udělali ten přílepek 318 118 a který definuje, že když se dopustíš nějakého činů, třeba šíření názorů nebo něčeho takového, eh, tak to může být posouzeno, jako že to vypovídá ve prospěch nějaké cizní moci. Jaké cizní moci si asi nemusíme vykádat třikrát, to je zřejmě z toho, co jsme tady povídali, ale ten, ten zákon byl účelový, ale platí. A já jsem naprosto teda musím říct, jako nevěřitně kroutil hlavou, že tahle vláda, ve kterou jsme mnozí vkládali, nějaké naděje, tak jako první, vůbec první krok nedala podnět ke zrušení toho toho přílepku o cizí moci, protože to je naprosto diktaturní, cenzurní nástroj, který tě může dostat do vězení za to, co někdo označí, že je to služba za cizí, pro cizí moc. Ona to nemusí být, ale je to úplně jedno. Není žádná kategorizace, není žádná, žádná, žádná čítanka toho, co to je, odkaď kam sahá, jaká, jaká práce pro jakou moc ne, to je jako v tom Varholovi, který říkal, umění je to, co nazveš uměním, tak tady platí práce pro cizí moc, je to, co nazveš prací pro cizí moc. A je to velmi gumové a je to zamýšleno samozřejmě proti nepřátelům takzvané liberální demokracie. A to si myslím, že tam jsme překročili jako docela silně Rubikon. To, že to tahle vláda ještě nebyla schopna se nad tím zamyslet, mě trošku mrzí. Ale dobrý, ne, nebudu se opakovat. Já bych připomněl ještě dva autory, kteří tomuto mají co říct. jeden se jmenoval Orwell, druhý se jmenoval Huxley. <kým> Orwell napsal 1984 a ten popisuje odvolení člověka pod tíhou násilí. Huxley popsal podvolení člověka z důvodu jeho dobrého pocitu. Ti hrdinové z knihy Krásně nový svět, nebo konec civilizace u nás překladu, tak ti hrdinové se podvolovali dobrovolně a s pocitem rozkoše. Tam, tam byla způsobena samozřejmě nějaká droga svama a tak dále. To je jedno, ať si to každý přečte, ale podstata je v tom posunu, že od té nedobrovolnosti k, té, k, té, k tomu nadšení, je velice krátký, ba až slepičí krok, jak říkával Jiří Boskovec. Tak, tak my jsme už, myslím si, v té druhé fázi, protože když se podíváme, a to tady říkáme docela často v různých tématech, na, a standard tím ostatně tak to nakous, na jakože tady vyrábíme nevzdělance a, a, a lidi, kteří nemají žádný historický uh, rozhled a, a schopnost cokoliv s čímkoliv porovnávat uh, analogizovat a teda, teda. protože ta, to nevzdělání a ta, ta nevědomost je samozřejmě urodná půda pro jakoukoliv manipulaci a vádnutí. To je, to je za každýho režimu to prostě z, to, to platí, jo, je to ověřeno. No a tak nám vyrůstají prostě mladí lidé, mnozí, ne všichni, já nechci použilizovat, mám taky na ekonomice skvělý studenty, kteří mají jasno, čtou dobrý autory a, a je s nima úžasná diskuse a já mám pocit, že mládnu nedědkovat protože e, jsem na jedný lodi s lidmi, kteří nám budou vládnout za chvíličku. A to, to je výborný pocit, to je jediný důvod, proč to ještě dělám, teda tuhle práci. Ale většina těch lidí je stále ještě úkolebaná e, hmotným dostatkem, plnými regály v supermarketech, e, jezdy na Erasmy, Mejdany v Norsku, v Lovaně, tamhle, tamhle. E, a teď je to vlastně bezvá. Teď jsme konečně dosáli toho, co jsme chtěli. Chtěli jsme dosáhnout e, jakéhosi vyrovnání materiálního blahobytu s tím e, sloutným zá západem. E, a zapomněli jsme na to, že tím ale obětujeme v podstatě všechno, co nás před tím západem varovalo, nebo co nás, co nás stavilo Kledně. To je celá duchovní, celá kulturní orientace, čerba literatury určitý možná i kritický postoj k těm režimům všem. Našemu tehdejšímu i tamnímu. To je něco velice zásadního. Ne nadarmo, jako dekárko, kdy tady pochybuji, nebo ne, tudíž jsem. Pochybnost je matka vědění a, a, a poznávání. Takže, když není pochybnost, já to sleduju těch studentů, když nemají pochybnost, No tak jsou ztracení, ale tihle lidi, jak jsem říkal, nám budou za chvilku vládnout. E, to mi moc optimismu nedodává. No, tak nevím, či optimismus dodá pesnička, kterou si zahráme, nebo budeme v pesimizme pokračovat, ale pozorám na ten čas, že bychom si mali dát píseň číslo 2, tak si je zahrajeme a potom budeme pokračovat dále v této naší debatce. Takže opět pěkně. Dneska toho optimismu moc nebude z písniček, mm. ale, ale jsou to pěkné písničky a jsou takový rychlý věci. Ta následující se jmenuje Babylonské blues. Tak si ho zahráme. Samozřejmě platí to, co jsem podal. Píšte maily na studiozavinačslobodnysielac.kc cez našu stránku a potom v té závěrečné půl se na ně pozrieme. Šest listů z kroniky babylonských časů Řeklo mi o světě víc, než jsem si přál V obraze Gerniky i v kráse montparnasu Našel jsem vše, i co jsem nehledal Do rána někdo vypil zbytky mého čaje Přitom to byla chvíle, co jsem tvrdě spal na ranním horizontu bílý prapor vlaje. Proč nikdo neřekl mi, já tě varoval? V podce nad krbem, jsem muž, který se směje. Je to tak dávno, že to ani nejsem já. Často jsou šediny, Doriana, Greje. Na život to je blus, který nepočká. Každou noc kránu, když se z chytám, slyším, jak pod okny mi zastavuje vůz. Nečekám nikoho, a nechystám se nikam, jenom bych ještě rád dopsal tohle blues. Počuváte reláciu dualok s Petrom Žantovským a Stanom Novotným, s kterými na pozadí čtvrtého roku vojny na Ukrajine sa nezhováráme, ako sami počujete, ani tak o tom konflikte, lebo, ako som povedal, v tomu sa venujú všetci možní. Z jednej strany, z druhej strany, tých článkov, která sa vyrojilo tony, tony článkov. Keď chcete, tak můžete si vyberať, z kterého výkladu chcete. Ale my jsme tu tému akoby uchopili z inej strany, že 4 roky se tu bojuje a niečo se s touto spoločnosťou deje. A že je zásadně zlé, nebezpečné. A dokumentovali jsme to právě na tom článku, který napísal Daniel Sterzig alias Vidlák k paralympiáde v Taliansku, kde si všiml, že už ľudia postihnutí, handicapovaní, alebo mrzáci už vadia. V rámci kolektívnej viny už aj ich treba vytrestať. A dobre píše... To to robí do Hitler. Tak teraz to trošku zase, aby jsme to mali také, aby jsme si to vedeli viacej představit, o čem je vlastně řeč, tak teraz trošku zalovím zase v dvoch zvukoch do, no, toho, do toho novembra. 25, 3 mesiace dozadu. Lebo poďme sa trošku možno porozprávať nielen o politikoch, těch primitívoch, tom Náďovi, který hecuje stádo, ale pojďme se tak trošku porozpráť aj o těch samotných ľuďoch, které to stádo tvoria a kteří podliehají všetkým tým stádovitým efektom. Tak aby jsme si vykreslili a pochopili, že čo za dobu žijeme, čo se tu děje, tak ideme do toho novembra 2025. Iste vám meno Múro něco povie. Mladý muž, <laughs> mladý student. A poviem to tak, jako to je, a nech si o tom myslí mediálna rada, čo len chce. Však napokon je to pravda. Mladý študent na Slovensku, který sa preslavil tým, že na chodník napísal otázku premiérovi Ficovi, akomu mu chutil Putinov kokot. Za normálnych okolností by to bolo niečo hodné, niečo, s čím mladého človeka budete konfrontovať, že takéto veci sa prostě nerobí že podobné. Právě naopak, ako viete, mladý muž za toto zožal. Velký úspech, keď to tak mám povedať, progresívneho sveta, stal se z neho razom hrdina. A nielen to, tento mladý muž, jako tešíste veľmi dobré, viete si, za túto svoju neuveriteľnú odvahu vyslůžil okamžitě miesto na novemborovej tribúne. No a keď ideme k tomu, že akú dobu žijeme, tak mladý člověk Múro z novembrovej tribúny, ktorá by mala byť o láske, slobode, demokracii, o tom, ako zvíťazia nad, nad lžou a nenávisťou, tak mladý Muro hovorí v novembri toto. ...ale v hlavách ľudí, ktorí sú ochotní trgať klučmi a popísať chodník pred úradom vlády. Takže nebudte ticho! A mám právě dobrou zprávu. Už boja. Lebo na to, aby zlo zvyťazilo, stačí, aby dobrí ľudia boj ticho. Kriste, môž za nás Dobrí ľudia. Dobrí ľudia zakričali v novembri že sa ich treba báť. Dáme si ešte jeden zvuk. Magdu Vašáriovu. Magda Vašáriová, myslím, že aj teraz na proteste veľa rečnila, na tom, na tom starom Máku teraz, na podporu Ukrajiny, tiež tam vyšla táto pani. A ona rečnila aj v novembri, nie na tribúne, ale urobili s ňou, myslím, aktuality rozhovor. No a zase, pustím to preto, aby, a počujete dobré tie slova, počujete ich veľmi dobré, lebo, lebo je to desivé. Ako títo dobrí ľudia, ako títo dobrí ľudia uvažujú. Nech sa páči Magda Vašáriová z novembra 25. Ako spoločnosť sa dostávame do nebezpečenstva, že budeme mať na svojom území dosť veľkú skupinu ľudí, ktorá jednoducho zmizne. Oni budú tu s nami, ale v podstate budú v nejakom víre, ktorý ich zahubí, zahubí ich informačne. Ale oni tu budú a budú môcť voliť a budú môcť vychovávať deti a vnukov, e, to je veľmi nebezpečné. E, neviem, čo by sme proti tomu mali robiť, pretože ozdraviť túto časť spoločnosti, ktorá padne do toho víru, tých dezinformácií nie je možné. Čiže týchto, ktorí padli do víru dezinformácií, nie je podľa Magdy možné prevychovať. Ale pozor. Je to veľmi nebezpečné, lebo títo padlí budú môcť a voliť vychovávať deti. A to je veľmi nebezpečné. Takže ona nevie aký recept by bolo treba, ale v každom prípade pani Magdavie jedno, že táto skupina ľudí je nebezpečná a neprevychovateľná. Takže treba zrejme, zrejme treba Niečo spraviť s touto skupinou. Zatiaľ nevíme, čo, Magda to nedopovedala dokonca. Ako historia nám dává mnoho různých príkladov toho, ako sa s takýmito skupinami dá vysporiadať. Čiže toto Magda nedopovedala, ona nevie, ale vie, že títo, táto skupina ľudí by tu byť nemala a hlavne nesme vychovať deti. Takže niečo treba robiť. Tak, tak stáno, poďme sa, hádám trošku porozprávať aj vůbec o týchto ľuďoch. O tých lidech, kteří mají majú o sebe takú túmienku, oni oni teraz zaplnili ten staromák a naozaj oni úprimne veria, že že tá kolektívna vina, ktorú teraz uplatnili na tých rusov, na tých paralympionikov, že je to vlastne niečo správne. Že múrok keď kričí na novembrovej tribúne, že sa ich treba báť, tak je to vlastne dobré, lebo to sú tí dobrí ľudia, ktorí kričia preto, lebo aby sa zlovraj nepresadilo, tak sa ich treba báť. Pojďme se trošku porozprávat o těch ľuďoch, kterým konvenú slova Magdy Vašáriovej o padlých v informačnej vojne, ktorí jsou neprevychovateľní, ale nesmou vychovávat děti a voliť. Zkrátku o těch lidech, ktorí nejako tak uverili tomu boju za to dobro, až si přitom nevšimli, že se so sami stali najväčšou hrozbou pre demokraciu. Aby jsme to len akoby nehádzali všetko na toho primitíva Nadia a spola v toho vášho pávka, agenta, ale že za tým jsou aj tí radoví občania, ktorí podléhají prostě tím stádovitým efektom a ktorí si nejak akoby prostě neuvědomují, že vám se může ľahko stať, že budete napokon vlastně vy tí v tom obchode na Korze pred tím gardistom, ktorý vraví, že postřelíme, spravíme s nimi krátký proces. Kuchára jsme už chytili, o zastrelíme, alebo obesíme, alebo oboje, že, že pozor, či už neste vy tí, ktorí vlastně tliskají jemu. Tak stando, čo k týmto ľuďom povedať? K do Ho. dobrotivým záchrancom demokracie. Zkušenost praví, že právě tyto lidé, kteří takto vykřikují, tak jsou většinou největší zbapělci. To jsou lidé, kteří, když se to vlastně nějakým způsobem by otočilo, jako takže jak, by zase měli navrh teda těch, kteří teď protestují proti metodám progresivistů, a najednou by měli chuť, jako si to vypořádat s těmi lidmi, tak by byli vlastně ti, ti nejmenší z nejmenších. Najednou by se zmenšili úplně prostě a Magda Vašářová, která má zkušenosti s tím svým kariérismem za každého režimu, tak patří také mezi ně, konec konců. A to jsou prostě lidé, kteří, už jsem, už jsem tady o nich mluvil a mockrát jsem vlastně mluvil o těch našich relacích, vždy prostě vykřikují, jenom, když jim to umožní nějaká domělá síla. V jejich případě je to skutečně ta mediální síla. S Petrem se ne nadarmo zaobíráme pořád médii, protože tam je teď ten největší problém. V těchto našich zemích eh, těžko prostě budeme eh, se si vyřizovat eh, nějak účty eh, skrze eh, zbraně a nějaké jiné prostě, eh, nějaké jinak eh, fungující silové pole. Tady si prostě eh, vyřezují účty skrze média, ale samozřejmě může to končit potom, potom velmi, velmi tragicky. Takže to, co ti lidé vykřikují, samozřejmě znamená potom, že to odnesou všichni ti dole. Často to semele právě i, ti, co, i ty, co takto vykřikují z těch tribun. A už je Pozdě, že jo, protože ten plamen prostě těch, těch toho, té, té změny, že jo? Těch, těch hranic vlastně už je zažehnutý. Takže já souhlasím, že z toho jde strach, protože ten primitivismus právě potom jaksi bez ohledu prostě na hmm. realitu je nebezpečí v tom, že právě prostě je ta bezohlednost ohledu neznalostí, eh, vlastně s tím, tím, tím tou touhou po kariéře, teď v tomto okamžiku, že nějaký chlapec dostane do ruky mikrofon a naučí se do něj křičet, a je opojen tím, že ten dav Jásá může skončit samozřejmě potom, nakonec nejenom v tom davu, který tleská tomu gardistovi, ale potom může skončit také jako oběť toho davu. A to by bylo asi dobré neustále opakovat. No, co čo a co čo o těch lidech, o kteří se na tomto všetkom podílají a mají pocit, že páchají dobro? Tak já souhlasím v podstatě se vším, co řekl a hlavně vítám, že. Prvně vyslovil slovo DAV, to je velice důležité slovo. Francouzský sociolog a psycholog Gistavle Bon už na konci 19. století začal pracovat na studii, která se jmenuje Psychologie DAVU. Je to vlastně klíčová kniha pro pochopení davového konání, jednání, jak se DAV konstruuje, jak vzniká, za jakým účelem, jak se tam získává dominance, jak se získává. Eh, eh, autorita těch vůdců davových a jak se chovají jednotlivé členové davu. A já kdy kdykoliv vidím tyhle ty srocení těch minářovců, tak si přesně vzpomenu na tohle na protože tam se to naplňuje úplně do posledního detailu. Eh, jsou to lidé, kteří často nemají vlastní ukotvení, jsou to lidé, kteří eh, hledají nějakou útěchu v kolektivu, potřebují mít pevná záda, potřebují se cítit silní tím, že jsou součástí něčeho silného. A sami nemají nic. Standard říkal, že jsou to zbabělci. V podstatě ano, já bych to podepsal, ale říkám, jako ty důvody jsou celkem uh, srozumitelné, ale to neznamená, že nejsou nebezpečný. Uh, čili ten DAF, to, to byl DAF. Já jsem si to uvědomil tam u toho tvého mura. Ne, jak, jak tam forzíroval ten retorický projev, tak mi to strašně připomnělo projevy Adolfa Hitlera, Josefa Goebbelsa a dalších řečníků nacistického režimu, kteří takhle stupňovali, takhle gradovali, jako to bylo velmi, Hitler to studoval s jedním německým hercem měl učitele retoriky studovat, nebo nastudovával si, nebo nacvičoval si ty svoje projevy před zrcadlem, měl pracovně obrovský zrcadlo, jako na, celý vidíte člověka, aby viděl celou jakoby pohyby body language a tyto věci. A to nejsou náhodné věci. Tohle je velmi nebezpečné. Jak jsem slyšel toho řečníka slovenského madíka, co se proslavil nějakou jednou jedním nápisem před úřadem vlády, eh, tak eh, je, mi, je mi docela jasné, kterým směrem eh, se to má vynout. A eh, když si to vezmu ještě dohromady s tím naším progresivistou, co chce zakázat obchod na korze, tak mám takový dojem, že ta úvaha kterou jsme stýkali za paní Markáloví, že tady vzniká štortná říše z Evropské unie, že to vůbec není marná úvaha, protože se dokonce vykazuje i podobnými znaky. A musím říct, že se tohle docela No, aby to bylo akoby jasné, mně teraz nejde o to, že já ja nechcem teraz, alebo že by som teraz snáť chcel nejak tých ľudí, že mají iný názor, povedzme, na vojnu na Ukrajine, tak ich teraz, ja nevím, zdehonestovať, že to vidí a zle, máte, vy máte akoby právo kludne to vidíť inak, ako, ako my tu teraz. To je v poriadku, ale čo mne neuvěřitelně vadí je, keď vidím nekonzistentnost. Tak aby som to vysvětlil, že ja rozumím tomu, keď títo ľudia kričí až napríklad, že keď jsme hovorili o tom pán Danielovi Sterzikovi, tak chápem, keď povedia, že ruskí paralympionici nemajú čo hľadať na Olimpiadze. Tak podle mě to je nesprávné, ale dobré, něco nie, vás k tomu vedie. Ale pre mě by to bolo autentické vtedy, keby som vás videl křičet to rovnako aj pri izraelských športovcoch. Keby ste toto isté zakričali pri amerických športovcoch, kde, kde Donald Trump uniesol prezidenta krajiny pozabíjal, já ja nevím, kopec ľudí, keď tam prepadol Venezuelu, len tak, když teraz je krádne ropu. Strašné veci robí. Když jste ticho. Lebo někdo vás prostě scitlivil na to Rusko, tak vy jste jako banda besných psov. Brešete jako besné psi. Ale to, že Netanyahu vyzabíja, že spácha genocídu pred vašimi očami, tak vy možno něco aj poviete, že však nesprávne. No ale nehovoríte to pri tej olympiádě? při tej paralympiáde jste rovnako zásadně proti, teda proti tým izraelským športovcom a ho nie jste. Teraz mě fascinuje tiež toto, že, že dobre však majte jiný názor na vojnu na Ukrajine, tak dobre však to sa bude, nebudeme nikdy mať všetci rovnaký, ale buďte konzistentní do čerta. Prečo sa týmto ľuďom nedá vysvetliť? Je jednoduchý fakt, že vojna sa nezačala v roku ja neviem, 2022, ale že jej predsa niečo predchádzalo. A teraz jsem to menoval tie veci, že mali jste naozaj dokázatelně, to nie je vymyslená vec, že Spojené americké skutočně robili dokázatelně na Ukrajine farebné revolucie. Naozaj to robili. A nějakým způsobem to týmto ľuďom nejdeš prostě vysvetliť. Oni jednoducho, keď im toto hovoríš, tak oni vypnú. Keď im povieš, že víte čo, že, já ja nevím, uh, Janukovič sa dohodol s tými protestujícími, že budou Legitímne prezidentské voľby, že on sa vzdá prezidentstva a, a, a sami Ukrajinci si zvolia. A že ako náhle táto dohoda padla, tak na druhý deň sa začalo strieľať na Majdane, kde strieľali tí, ktorí tie voľby nechceli, lebo chceli urobiť prevrat. Toto jim jedeš vysvětlit týmto ľuďom, že im to hovoríš a vidíš, že oni vyplnou, že oni jednoducho toto nepočúvajú. Keď im povieš, že ja, ja nevím, že Majdan Prevrat. Nie nie, nie, nie, to nebol prevrat. Darmo tam máš Nulandovou, která rozdává koláčiky? Nie. Keď im povieš, že Rusov oklamali pri dohodách, tiež to nie je pre nich dôvod na to, aby oni chápali, že niečo sa tu dialo predtým. Keď im povieš, že, počujete, upálili ľudí v odese? Nič. Keď im povieš, že Porošenko rozbehol antiterroristickou operáciu a začal vraždiť vlastných ľudí na Ukrajine, na Dombase, hovoriacích? Ukrajincov, tak títo ľudia vypnu. A já ja, jsem, ja akoby, z tohto som já ja fascinu... Tak jako zvráteně je to fascinující sledovať toto stádo, zmanipulované, tieto, tieto stádovité efekty tohto stáda, keď už se bavíme o ukrajinské vojně, například a o tom, ja neviem, o tej, o tej Paralympiáde, že aký jsou títo ľudia prostě jednak nekonzistentní v těch svojich názoroch, ale jednak, jako oni... Vládu prostě vypínať to, če je pre nich nepohodlné, že, že jednoducho nie, nie po štyroch rokoch neustáleho pripomínania toho a konkrétnych vecí dokázatelných, čo tej vojne predchádzalo, prečo ona vznikla. Jednoducho, títo ľudia jsou absolutně prostě vůči tomu odolní Nech se to nedotkne, oni kľudne po štyroch rokoch idú ďalej to svoje, ako nevyprovokovaná vojna. Ukrajina má právo robiť si čo len chce, ale potom samozrejme, rovnaké právo, chápu, že nemajú iné štáty, to si iný štáci samozrejme, že nemôže zvoliť, len tak, taká Venezuela predsa nemôže teraz povedať, že je s Ruskom, to ani náhodou. Čiže oni chápu, oni úplně rozumějí tomu, že iný štát. ano, jasne, že nemá právo si sám určit, On musí pozerať na susedov a na sféry vplyvu tých mocných. To je jasné. Ale že Rusí nie, nie, nie, Rus, to neplatí. Čiže ja jsem, no, zase stándo, to nie je otázka, také moje povzdychnutí nad tým, že a ja tomu svojím spôsobem, že nerozumím, že ja jsem šokovaný schopnosťou týchto ľudí ne, ne, akoby odfiltrovať to, čo by ich nejakým spôsobom mohlo trošku na napraviť alebo ako to mám povedať ne ne preto aby ste mali rovnaký názor jako já, ja, já ja, ja sa v tiež v mnohých meciach mýliť, ale že vy dokážete povedať aj po 4 rokoch, že vojna na Ukrajine bola totálně nevyprovokovaná, tak to sa akože naozaj ale že strašne mýlite. To prostě nie je pravda. A, a nevěš to týmto ľuďom vysvetliť, a oni sami vravím, to keby len že to nevysvetlíš, ale oni sami jsou nekonzistentní, oni sami to popírají pri iných. Prostě příležitosti, tak... Len jsem si chcel stando vzdychnuť nad týmto, že <laughs> do toho ma tak trápí. Nevím ne, si s tím... <laughs> počat nič. Tak já si s tebou mohu vzdychnout. Společně si můžeme vzdychnout. No, dobře. Samozřejmě, že opět se vracíme k tomu našemu tématu, protože to nás zajímá všichni tři. Vliv médií je obrovský a no. skutečně ta propaganda, Petr tady popisoval přípravy Hitlera na svoje propagandistické působení, na svoje, na svůj, na svůj, na cestu prostě k moc a to samozřejmě, jak, jak si se tady odehrálo v tom zákulisí už dávno všechno. Mimochodem ty jsi tady citoval Vašáriou, která by chtěla, aby děti nevychovávali ti, kteří mají jiný názor než ona. No tak jako jedna z mála otevřeně, jak si o tom hovořila, když si ministrně Marksová Tominová u nás, že děti patří státu, už to otevřeně řekla, no tak to samozřejmě známe z těch raných dob raných dob bolševické revoluce a teď, jak si, se nám to vrací zpátky, protože ti samí aktéři samozřejmě postupně konstruují všechny ty barevné revoluce a jednou je oblečou do kabátu neoliberálů, pak neokonzervativců a tak dále a tak dále a pořád je to ten samý trockismus. Takže se pořád dostáváme k tomu, že teda ten, ten, jak si jaksi, který chce vládnout světu, tak má vždycky zájem na tom, aby ovládl děti. No a teď se to dělá skrze média, jednoho dne, to bude prostě už pomalu jako v Norsku, jako, jako, nebo v některých jiných západních zemích, kde opravdu ten stát jako si, jak si, bere prostě na mužku kohokoliv, kdo se mu zlíbí, že to znamená, že děti nepatří opravdu rodičům. Koneckonců u nás už tedy ta výchova prostupující ta uh, už nejmladší patra těch, uh, těch dětí, uh, tak je to, toho dokladem, že je to vlastně cíl a tady paní Vašářová, která není nejostřejší tuška v penálu, ale nicméně e, vidíme, že se prostě jenom už je nabrýfovaná, si e, pamatuju, když jako jsem ji zahledl v hotelu Hofmeister, kde se scházala zednářská lože, Tady to je tady v Praze e, pod Hradem a ona samozřejmě tam toho byla také součástí, takže trošku má také nějaké školení, že e, no, jako, jak si je vidět, že může v takových spolucích být jakýkoliv idiot, jo, takže jenom jako takových pár poznámek, možná trochu nesouvislých, nesouvislých ale nicméně Samozřejmě klíčem jsou nakonec ta média a, na, a tou konečnou bude teda to vytvoření toho společného lágru, jo, to společné otroctví, které bude jaksi nějakým sofistikovaným způsobem skrz nějaké karty a co všechno nakonec tady uspořádáno do hierarchie, kde ti nejposlušnější a, a ti, co se naučí nejvíc eh, křičet a přitom budou mít to i podsto, eh, tak ti budou eh, osou toho čeho byli osou také například za druhé světové války nebo v době nacismu někdy tedy páteř vlastně těch koncentračních táborů. Kdyby by si, si Peťo, trůfou, mi odpovědět na tu otázku, že když se teraz jakoby zamýšláme nad těmi lidmi, kteří vlastně tuto mašinériu živí svou účastí, na těch protestů a na tom všem, na čem se podělají, na tých zběrkách, na rakety a strely a mnčo a, a, a teraz prostě, že jsou celí nadšení, že to Rusko porazíme, že je to je to prostě neschopnost těch lidí přijat ten, já ja nevím, že ty fakty, o kterých jsem teraz hovoril, například za tu vojnu na Ukrajině, že prostě nebyla nevyprovokovaná. Byli tam konkrétní věci, které sa v minulosti udílely, které přispěly prostě k tomu, že dnes máme ten problém, který máme. Je to prostě len naozaj akoby neschopnost těch lidí, tak jako zdan dohovorí pod tou mediálnou manipulací, že neschopnost z tej bubliny jako vyby stoupit a pozrieť sa, alebo je to skôr Niečo také, že by, aj to, aj to vedia, možno to tušia, ale že skôr to bude niečo také, že no už jsem tak dlho v tom namočený, že teraz nemôžem zmeniť názor, lebo by som vyzeral jednak pred iným jako hlupák, ale aj pred sebou samým by som vyzeral jako blbec, keby som teraz začal tvrdiť niečo jiné, tak by sa mi celá tá skladačka, v kterou som uveril, prostě rozsypala a teda čoho sa zachytiť, jakých zachytných bodů, čiže ja vím, že teraz z teba robím trošku takého psychologa, ale je, čo je za tým, Peťo? Prostě neschopnost těch lidí to vidět, alebo neochota to vidět? No, obojí, obojí, obojí se, jistě, uh, já bych začal tou neochotu. Uh, já jsem tady mluvil o tom, že mě studenti mnozí uh, se domnívají, že svět nebo dějiny začaly datem jejich narození. To znamená vše, co bylo předtím, jako nemělo žádný vliv, žádné analogie, nic, co by se promítalo do dneška. E, toho produktem, tady tohoto přesvědčení, je pochopitelně e, je jiné přesvědčení a to, že náš svět je nejlepší ze všech možných světů. To říkal už Walteru v, v Candid. E, pikantní bylo, teda respektive neříkal to kandit, bylo to v kandidovi, říkal to doktor, Panglos a když věšel i doktora Panglose v jedné scéně z té knihy, tak mu kandid tak položil takovou otázku štiplavou a stále si myslíte, pane doktore Panglosi, že náš svět je nejlepším ze všech možných světů. Tahle ta generace a myslím si, že to není jenom, jenom čistě věková. Já jsem koukal na ty lidi na tom staromáku, teda nebyl jsem tam, a díval jsem se na ty televizní záznamy a na YouTube a podobně. E, to byly lidi z různých generací. Bylo tam dost mladých, ale bylo tam i lidí, dost lidí, jako blíže mé generaci, e, třeba 50+, plus, dejme tomu, nebo 60 šedesátky. A ti lidé, podle mě, i podle toho, jak se vyjadřovali, tam jeden mladý, jeden mladý influencer dělal otevřené rozhovy s těmi lidmi a to doporučil ke shlednutí, protože to bylo docela drastický, co si běžný český člověk také může myslet. A co může říkat? Vypouštět z úst. Tak jako ti jde samozřejmě jim schází nějaká historická rozhladěnost, jak říkáte vy, kolegové na Slovensku, ale také jim schází vůbec ochota se zamýšlet. Protože převzít nějakou myšlenku, jak píše Žistá Bon, který jsem zmínil, je to nejjednodušší, prostě identifikuješ se s něčím, co se říká, teď to naplňuje takovou tu manipulační techniku spirály mlčení, kdo nejde s námi, jde proti nám. No a ty prostě si zvolíš tu cestu, že vši, celý tvý okolí sociální bublina říká tohle. No tak to říkáš taky a nezamýšlíš se nad tím, jestli to náhodou není lež a nesmysl. Prostě protože je to pro tebe pohodlnější, ty s tím třeba i zachováš nějaký sociální status, je, možná i zaměstnání jako u novinářů, a podobně. Čili, čili je to vlastně taková valící se sněhová koule kolektivní lži. No a tu kolektivní lež někdo samozřejmě musí posilovat, někdo ji forzíruje, někdo tam dává peníze na tyhle ty demonstrace a na podobné aktivity. A jako, když, se, když se dívám na ty, na ty minářové akce, tak už jsem taky pár nějakých aktivit organizoval nebo zažil, a vím, že to není vůbec žádná levná záležitost. Tam se, tam se pohybují v řádek milionů možná v součtu i desítek milionů a ty peníze od někud padají a ty nepadají samozřejmě jenom od těch lidí, co jsou na náměstí. Ty padají někde z nějakých zájmů. Zájem, základní, ekonomická, defin, základní ekonomický termín, už od času Adama se Bavme se o těch zájmech. Kdo má ten zájem, aby se tahle ta společnost, ještě není deset za čtyři, šest minut. 10, tak mi to odpuste. To je nejlepší slovo, aby se tahle společnost rozesírala. Žádný lepší termín pro to není. E, Rozdělená společnost je nic, to je jenom fráze. Ale rozesíraná společnost, to už vyjadřuje nějaký obsah. No, uh, pozrám na ten čas, akorát taky dobrý, že dáme si pesničku, a keď nám ona doznie, tak sa prehúpneme práve do té záverečnej polhodinky, o které som posluchačom sluboval, že budu môcť už teda aj tie e-maily zaznieť, ktoré nám napísali, a ktoré nám samozřejmě písať můžete ďalej. Pozrieme sa na ne, skúsime na ně odpovedať. Ak budete mít záujem, tak po pesničke můžete nám aj za na číslo 048 381 01 a samozrejme ešte maili ďalej. Ideme do posluchačské polhodinky, ale oddelíme si to pesničkou číslo 35 a ta se jmenuje Báseň o iluzích. Já myslím, že ten název nemusím překládat do litštiny. Je málo vítězů a hodně poražených v bitvě o pochopení vznosných idejí ve válce o slova, která těžko změní Lepšímu cokoliv, když smyslu nemají. Kolik jen padlých v téhle bitvě světa? Opravdu pravou, tu naši jedinou. Valšíme s blbostí, no a popravdě je veta. bánové pochopí a dámy prominou. Ti, kteří přežili, už chystají si zbraně do bitvy, která jistě všechno napraví. Oddání iluzi, církvy nebo straně prožijí ještě jedno krátké nežaví. Na no všechno bude stejný. Kouzelník čas, rány zacelí. Z tohoto světa nepoučitelní. zaspůjdou na steč, jen když jim zavelí. Z tohoto světa nepoučitelní. Zas půjdou na steč, jen když nám zavelí. Ako som. Spomínal, jsme v tej polhodinke, která je určená vaším, abo určená pre vaše maily, které nám můžete ešte stále písať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk, které nám můžete písať cez svoju, cestu našu internetovú stránku slobodnyvysielač.sk. Je tam taký zelený, taká zelená ikona, že otázka do štúdia. A kedy nám můžete aj priamo zatelefonovať do štúdia na číslo 048 381 01, 01 tak hneď sa chopím prvého mailu, který napísal Peter. Dobrý večer, áno, je to pravda, to čo spomínate je naozaj desivé, ale mňa zaujíma, či sa toto ešte dá nejako civilizovane zastaviť, či existuje nejaký moment, zkrátka niečo, čo by nás mohlo presvedčiť v tom, aby jsme nepokračovali, v tom, čo nás napokon privedie k tomu, že sa tu hádam, pozabíjame. Veríte upřímně v to, že sa toto ešte dá nejako zastaviť? Pri pohľade do historie veľa optimizmu nemám. No, Stán to tak úprimně, Posluchač Petr chce upřímnou odpověď, tak čemu pověš? Takže mám být upřímný. No, mm. samozřejmě, že já toho optimismu s ním sdílím velmi málo. E, také prostě, protože si myslím, že e, opravdu, jak, jak se si ta situace je tak napnutá a e, zároveň e, ta. A opravdu se, jako nebojím říct to slovo masa, což je jako slovo, které jsem nikdy nesnášel, ale je to masa lidí, stádo eh, přesvědčené o své, nebo o pravdě, která je mu eh, vnucena, protože velká většina lidí nakonec, jak už to říkával eh, trocky, jsou jenom stádo a eh, stádo potřebuje píšťalku, potřebuje třeba ty básníky, potřebuje ty literáty a tak, třeba to říkal tedy jeseně, no, že jo? ale zároveň, zároveň potřebuje taky byč. A tahle kombinace postupně se těch, těch instrumentů se zlepšovala a zlepšovala tedy v uvozovkách až do dnešních časů a dnes se zdá, že funguje opravdu docela v jak si vyváženosti, že jo? to znamená, že to ovládání společnosti ještě jaksi geniálnější, než bylo na počátku toho 20 století, kdy se experimentovalo s různými metodami, jako vládnout společnost. A samozřejmě historie nás poučuje o tom, že když se chce válka, tak se za každou cenu vyprovokuje nakonec, protože ty zisky, ty, ty, ty obrovské možnosti, které skýtá to, že se nějakým způsobem všechny finanční lapsy skryjí, což vidíme u těch rodin oligarchů, kteří drží v ruce celý finanční systém světa, tak toto je samozřejmě velmi lákavé a lidmi tyto takzvané elity pohrdají a ti lidé si nechají na sobě štípat dříví, no ale přece jenom pořád doufám, pořád doufám, to je ta největší naděje, jak si která tady dnes je, že ten multipolární svět to může, může v určitém okamžiku zastavit tím, že se ty síly vyváží je velmi nebezpečné, když vládne pouze jedna super velmoc. Ta už sice nevládne, ale e, ráda by vládla. A Západ se nemůže zbavit toho, že vlastně už je v mnoha věcech e, překoná, v mnoha ukazatelích, na který byl pišný a ze svým způsobem je pro nás velmi e, pozbudivé to, že roste určitá moc jiných center, e, ať už si o nich myslíme cokoliv, tady nejde o to, abychom se s nimi ideologicky sotožňovali. Ale to, že e, Čína a celá řada dalších e, původně rozvojových zemí, které už tak rozvojené jsou, samozřejmě Rusko samotné, nějakým způsobem e, dalo dohromady ekonomiku lépe, než se předpokládalo, e, ať už e, jak si ta e, věc s tou válkou na Ukrajině dopadne jakkoliv, ale e, je vidět, že najednou se ty moci přece jenom nějakým způsobem vyvažují a tady je ta naděje. Tady je ta naděje, tady je ta možnost, že e, se to šílenství zastaví. No, Peťo, jaká je tvoje odpověď? a posluchačskou otázku. Tak v zásadě se shoduju s tím, co říkal Standa, ano, tady se nabízí věc nějakých úplně nových, eh, nových metod řešení problémů. Ano, je pravda, že hlavní problém posledního je v podstatě skoro bezmála pousto už 40 let je přechod z bipolárního světa, který měl způsob nebo schopnost nějakého vyvažování na unipolární. Máš sochu, která má dvě nohy a jednu odřízně, tak socha padá. To je prostě úplně normální fyzikální zákon. A to, co se stalo tím, že Boris si ocen celý východní sektor. Američanům za dvě fašky vodky, když to trošku zvolgarizuju, tak to si myslím, že způsobilo strašné škody. Tože Putin, když jsme o něm mluvili, se stal populárním politikem v Rusku po roce 2000. Je, bylo dáno tím, že vrátil Rusům jejich sebevědomí, je, pocit důležitosti, historické důležitosti a dokonce je přiměl k tomu, aby se utáhli opasky. To jako se nepovede každému, ale bez toho, a zejména v ruském kontextu, bez toho pocitu historické důležitosti a nenáhraditelnosti to samozřejmě nejde. Takže jemu se to prostě Povedlo, on je v tomhle úspěšný. Jak to bude dál petrifikovat nebo, nebo fruktifikovat nebo, nebo cokoliv nebo jiného, těžko říct, ale já upřímně jsem optimista v jedné věci. Jako je, je, ještě 20. 20. února před čtyřmi lety jsem se hádal s vlastním e, zetěm, který e, je voličem TOP 09. A tím je to ekonom, protože já se s ním nehádám o politice běžně a je to milý člověk, ale má tuhletu specifiku, takže se o politice moc nebavíme. A jako nějak jsem říkal, nějak jsme na to přišel, já jsem říkal, hele člověče, či, já si myslím, že kdyby Putin teď vtrhnul na Ukrajinu, tak udělá chybu, protože mu to všichni okamžitě omilou vo ústa a nebude to rozumné. E, a on říkal, já si myslím, že tam vtrhnou, Značiž za dva dny on měl pravdu. Pro mě to bylo jisté zklamání, protože si myslím, že to šlo ještě řešit jinak. Ale to já nejsem geopolitika, nebudu to z tohoto pohodu uh, hodnotit. Ale proč to říkám? Protože já jsem optimista v tom, že nemají pravdu naši strašáci kteří říkají, že prostě jako on se nabaží v Ukraji, na Ukrajině a pak přes Slovensko vtrhne k nám a přes nás možná do Berlína a prostě zopakuje si v finále druhý světové války. To mně přijde jako úplně vykloubený z logiky, protože přeci jenom ta geopolitická situace je úplně jiná než tehdy a jsou tady úplně jinak rozložené síly. Já si myslím, že naopak bude velmi klesat význam a vliv Evropské unie, možná, že bude finálně končit tím, že se rozpadne, což taky jako bude těžký a zejména ekonomicky to bude složitý, ale dobře, Jestli jsou to nějaké věci, které my neovlivníme tady od mikrofonu, ale v každém případě si nemyslím, že Putinci brousí zuby na Slovensko a Česko. Možná jsem naivní, ale věřím v to. On posluchač sa pýtal nás všetkých troch, tak já ja na to odpovím tiež, možno tak trošku jinak, že ja, ja to nevidím růžovo, lebo povím to tak, že podle mě už jsou v tom mnohí veľmi namočení. A nie jen tí politici, ale samozřejmě i ľudia. A tí napokon, kteří chodí na ty demonstrácie a něčo nie, celý ten čas rozprávali, něčo celý ten čas tvrdili, něco celý ten čas uverili, jako páchajou dobro, jako pomáhu stále v to veria. A teraz si představte, že by to mali teraz len tak opustiť, že nevím, ja si to neviem celkom predsa však. napokon vy to budete vědět dva a lepšie. Si sa to takto dá urobiť z dňa na deň, však zažili ste, keď, keď spadol túto socializmus a mnohí otočili z dňa na deň, možno to možné je, ale pustí vám jeden zvuk, taký nie dlhý trojminútó, ja vysvetlím, o, o, o čo ide. Teraz sa objavilo. A ten zvuk půjšťám preto, lebo to je moja odpověď na vašu otázku, že či sa toto dá ešte nejako civilizovane normálne zastaviť. Teraz se objavilo také staršie video, ja nevím, či z roku 2019, alebo kde s Petrom Pavlom, on vám prednášal někde na nějaké škole deťom, študentom, či čo, v 2019 tom, či to sme pár rokov dozadu. A počúvajte, čo vtedy hovoril. Z toho, čo bude rozprávať, je očividné, že Petr Pavel v tej době celkom dobře chápal, kde jsou príčiny konfliktu mezi Ruskom a Ukrajinou. Tak pojďme si vypočuť a já vám potom povím, prečo jsem tento zvuk pustil, jako moju odpověď posluchačovi, Takže dáme si Petra Pavla koľko, sedm rokov dozadu, že čo, čo tento člověk hovoril o konflikte Rusko-Ukrajina. Situace s Ukrajinou rozhodně není černobílá, tak jak se mnohdy snaží někteří prezentovat. Ze strany, ze strany Ruska všechno to, co konalo, tak bylo prezentováno jako naprosto legitimní, protože podle jejich výkladů to, k čemu došlo na Ukrajině, byl vlastně státní převrat proti legitimně zvolenému prezidentovi. Ten státní převrat byl iniciován západem, Především, především tedy Spojenými státy, CIA a jejich přisluhovači. A to, co udělalo Rusko, bylo jenom nutným krokem k tomu, aby ve svém bezprostředním okolí udrželo pořádek a nenechalo Ukrajinu sklouznout do kolapsu. Ta pravda je samozřejmě trochu jiná, i když bychom měli být asi úplně fair, a sice že žádná takováhle situace, žádná takováhle změna se asi neděje úplně spontánně sama ze sebe. Vždycky jsou tam, jsou tam vnější vlivy. A bylo by určitě zakrýváním reality, kdybychom říkali, že ze strany západu nebyl žádný vliv na Ukrajinu směrem k barevné revoluci, směrem k Odstranění režimu, který nebyl demokratický, který Ukrajince svazoval. V průběhu těch událostí před Majdanem četnost návštěv z různých západních zemí, někdy i na vysoké úrovni, byla samozřejmě mnohem větší. Otázkou je, jestli, jestli to brát skutečně jako negativní působení anebo jestli to byla naprosto legitimní podpora v duchu existujících pravidel. Je potřeba to opravdu vidět v kontextu, v kontextu a nenechat, nenechat se příliš, příliš balamutit z jedné i z druhé strany. Samotná představa, že by Ukrajina se stala rychle členem NATO, a Krim, který pro Rusko má obrovský význam z pohledu historického, kulturního, ale především bezpečnostního, že by měl najednou být místem, na kterém se budou střídat lodě pod vlajkou to, Ta prostě pro Rusy byla naprosto nepřijatelná a jestli ruské vedení cítilo iminentní hrozbu, No tak na ní takovýmhle způsobem reagovalo. Tím neříkám, že by to bylo jakkoliv ospravedlnitelné. Byla to anexe proti suverénnímu státu. Tohle všechno, tohle všechno prostě byly, byly naprosto jasná, byla naprosto jasná porušení mezinárodního práva a rozhodně se to nedá ospravedlnit, spíš se to dá pochopit ruskou optikou. Zároveň z naší strany by asi měl, nastat takový zdravý realismus ve vztahu k tomu, co Ukrajina a jak rychle je schopná dosáhnout. Určitě, určitě nemít takovou iluzi, že se problém Ukrajiny, ať už Krymu nebo Donbasu, dá řešit buď dalším zpřízněním ekonomických sankcí, sankcí vůči Rusku, případně zvýšením vojenské pomoci Včetně, včetně těžké třeba techniky a výzbroje výzbroje a Ukrajině prostě tím způsobem se ta situace vyřešit nedá. No, tak si iba v rychlosti co zop, čo povedal Petr Pavel 7 rokov dozadu. Okrem iného chápal, že tam boli farebné revoluce, a, a, a že západ do toho něčo kuchtil a že to tiež málo svoj diel, který přispěl na k tomu, co tu máme dnes chápal dokonca aj nějakou tú ruskou optiku a hovoril o tom, že pre rusov je samozřejmě nepriateľné, aby sa im tam na to rozširovalo. Chápal to vtedy a dokonca bol schopný pochopiť aj to, že sankcie a zbraně zo západu nič nevyriešia. Zdravství, co vám to pustil? Teraz si porovnajte Pavla pred 7 rokov s tým Pavlom, ktorý dnes reční na tribúne na té akcii, která, kde sa podporovala Ukrajina. To je úplně jiný Pavel je úplně jiný Pavel. Ten, tento Pavel už neexistuje, který bol před sedmi rokmi, který ešte vzněl jako tak racionálně. Tuto veci všimol aj bývalý minister vnútra eh, Vladimír Pálko na Slovensku, který v tejto souvislosti pripomenul, že nie len Petr Pavel sa zmenil. Z jeho názormi dnes je ťažko pro ukrajinský. Nič z tohto by už dnes nepriznal. Ale vraví, pozor, pár rokov dozadu hovoril, eh, hovoril eh, ukrajinský prezident Zelenský, v té dobe, keď sa mal stať prezidentom, že však skončí vojnu s Ruskom a dokonca hovorí Zelenský, budem ho citovať, že na Západe jsou ľudia, kterým dlhá vojna neprekáža, protože by znamenala vyčerpanie Ruska, aj keby to znamenalo zánik Ukrajiny a bolo by to za cenu ukrajinských životov. Vtedy s tým ukrajinský prezident nesúhlasil. Chápal, že je to vyčerpávajúca vojna pre Rusko a že bude platiť vysokú cenu Ukrajina a to nechcel pripustiť. Si to s dnešným Zelenským. A čo na konci dňa konštatuje k tomuto všetkému pálko, hovorí podobně jako Petr Pavel, ani Zelenský už některé výroky nezopakuje. Prečo? Rozdiel je v tom, že za 4 roky pribudlo pól milióna mrtvých Ukrajincov a Rusov a na Ukrajine materiálne škody za 600 miliard dolárov. Spolu zodpovednost za to bude každý zúrivo popierať. Preto platí, že diskusia už nie je racionálna, keď počúvate vystúpenie Petra Pavla z roku 2019 viete že hovorí úplne a pokojně a racionálne dnes to už ale nie je racionálna diskusia preto lebo argumenty sa už neakceptujú ľudia sa už nepočúvajú dnes je doba zúrivého popierania a emocionálneho obviňovania. čas pekla na sociálnych sieťach no a prečo som toto takto komplikovane vysvetloval no práve preto tvrdím že nás nič dobré nečaká lebo už je v tom každý príliš namočený. Už padlo veľa lidí na té Ukrajině. Už sa minula obrovské množstvo peňazí. Je, je zničené veľké množstvo území a všetko možné, už zasiata obrovská nenávist. Teraz do toho máte ľudí, ktorí tu štyri roky niečo robia, štyri roky niečo tvrdia. Tamtí, ktorí chceli počas tej Jarné, či jaká to bola ofenzívy Ukrajiny, všetko řešit zbraňami a tvrdili, že Ukrajina vyhrá, všetko sa dá len zbraňami vyřešit. Potom tvrdili zase, že to treba už jednať, predtým jednať nechce. Čiže v tom máte kopec ľudí strašidelně namočených už. A áno, přesně jako píše Pálko, já ja, ja si to myslím tiež, že tu spoluvinu za to, čo sa tu udialo, už bude každý zúrivo popierať a preto vám, na zákaj tohto odpovedám, že já ja osobně nič dobré nečakám a neverím v to, že se toto dá ešte nejako e, civilizovane vyriešiť. Podle mňa se to civilizovane vyriešiť nedá. Ja se obávám, že po inšpiráciu toho, čo nás čaká, neminie si treba iść do historie. Uh, mail který nám tu prišiel. To, je, to tam vlastně nebyla otázka. E, už som to raz do vášho studia písala, napíšem to znova. Jaro Nať, ty primitíju na Slovensku sú nás tisíce policajtov vo výslužbě hrmaďákov, veteránov, a seriózna firma s názvom Božím mlíny fungujú na 100%. Pozdravujem a prajem pekný večer všetkým ľuďom. Dobré vole. Tak, dobré, aj takýto mi prišiel, ale nech to nemá nějaké znaky nějakého vidíhrania alebo niečo podobného. Nebuďme rovnakí, ako je Nať keď se tento primitiv vyhráža, tak nerobme to my. Uh, no, tuto otázka skôr k tomu, čo som púšťal ten film Obchod na Korze, píše posluchač Radovan, Režisérovi Quentinovi Tarantinovi poradil, myslím, že to bol Ricky Gervais, že ak chce získať Oscara, tak nech natočí film o Židoch. Tarantino natočil film Glorious Bastards a získal Oscara. Takisto film Obchod na Korze dobrý film, ale takých máme. By nikdy nezískal ocenění, nejaké získal, keby v ňom nešlo antisemitismus. Páni, to vaše zahrňovanie Židov do rovnakej lajny, Ako sa to deje dnes s Rusmi zo strany západu je absolutný trapas. Židia sú totiž na úplne opačnej strane barikády. Zelenský je Žid. Židia dnes uh, podporují banderovcov. Viktoria Nuland je rasistická chazarka. McCain s Linci Grahamom, ktorí hecovali Ukrajincov, sú kresťanskí sionisti. Skrátka, dnešné utrpenie Ukrajiny je ve veľkej miere dielom sionistov. Páni, ste trápní... Nějaké to lízanie prdelí sionistom končí v gáze, sionisti celému svetu dokázali, kto jsou a vaše trápné postoje iba dokazují vašu intelektuálnu a ľudskú úbohosť. Napísal nám Radko, jo, jsem som prečítal, nevím, chcete na to zareagovat? Tak na co reagovat? Myslím, že jsme se o gáze minimálně ty a já jsme se ke gáze už vyslovili, že to je ten na genocida. No tak já bych ještě k tomu řekl jednu věc. Uh, pan autor toho mailu asi si nevšiml jedné věci, že uh, džihad a podobné zážitosti se v tom, na tom území a v těch oblastech dějí desítky let. Nevšiml si možná toho, že je vrchní Jeruzalemský muftý už ve 30. letech dojížděl do Perlína rokovat s Hitlerem jak společně Palestinci a na cestě zatočí se Židé, To si asi také nevšemu nebo o tom neví. Tam je tolik traumat historických. Tam bylo tolik špatných zásahů, ať už ze strany britský vlády nebo koho, koho jiného. To území je prostě jako stělesněný neštěstí. A dneska to hodnotit jednostranně s nějakými politickými sympatiemi či antipatiemi, já se tomu strašně bráním. Jo? A to je s dovolením jako bych se velmi ohradil proti tomu, že jako taková ta konspirační teorie, že všechno zlo na světě je, je spácháno nějakými sionistickými nebo jinými židovskými krovy, To je opravdu nechutnost, která ve světlé holokaustu pro mě nemá vůbec žádný důvod jako to komentovat. Já nevím, jak je možné, že se tyhle ty antisemitistické blbosti znova uhnízdují v našem dnešním kontextu. Vůbec tomu nerozumím. Já chápu, že i zále tomu Pan pomáhá, že tomu nebrání, že prostě jako to, to forzíruje. Ale ta poslední invaze byla z palestinských území na izraelský. Čili nechť mi pan Radovan pro mě, byla to obrana. je mi to. No a mám to ještě mélo od Juraja, Asi to nebude otázka, skoro také vyjadrenie názoru, až však budete samozřejmě moc na to v případě, že budete chce zareagovat. Takže píše Juraj. Kam kráča naša Evropa skončil štvrtý rok vojny na Ukrajine? Je to proxy vojna Západu v podstate celé Evropy prostřednictvím Ukrajiny proti Rusku. Západ opisujú, opisuje túto vojnu jako Rusku agresiu proti Ukrajine. Realita je úplně někde jiný. Vojna bola pripravená a je vedená štábom NATO. Nástrojom je nacistická Ukrajina, uh, nebyť vojenské pomoci USA a Evropy, vojna by, bo, by sa už bola skončila do roka v najhoršom prípade, tak to pokračuje ďalej, aj keď americký prezident Trump sa chce dohodnúť na skončení s ruským prezidentom Putinom proti Evropa, ktorá spoločne s ukrajinským Führerom Zelenským chce pokračovať vo vojne. Dokonca Francúzi spoločne s Britmi by radi dali Zelenskému do ruk jadrové zbraně. Táto nacistická soldateska by ich neváhala použit, no Evropa by jim tlieskala, Lenže Nie Rusko. Odveta by prišla na tých, ktorí jsou pôvodcami takýchto udalostí. Títo duševní mrzáci si neuvedomují, čo spôsobujú. A k čemu môže dvojsť Evropa By sa rada zapojila do procesu mierového úrovnania v Európe, lenže jazyk týchto mierotvorcov je tvorený jazykom diktátu Rusku. V podstate by chceli, aby Rusko kapitulovalo a vzdalo sa svojich cieľov, a k tomu ešte platilo tzv. reparácie za peniaze ľudí, ktoré vedenie Európskej únie vyhadzuje na túto vojnu. Je to vojna monopolistického kapitálu na za získanie zdrojov. Prekážkov Rusko. Je to isté, čo je vlastně to isté, čo robil Hitler minulom storočí, takže tam kráča Evropa. Pekně smerom na východ, politické špičky nám pekně zhnedli, nemusia hajlovať, to bol len prevzatý pozdrav rímských cisárov, obnovil to Mussolini v Taliansku a prevzal to Hitler z jeho pochopmi. A u nás máme dnes následovníkov nacistov, stačí sa pozrieť na zradcu naďa a jeho kumpánov, ten človek, který študoval medzinárodné vzťahy. A jich študoval, tak nič nepochopil. Takýchto pseudodemokratov treba zastaviť a patrične ich umravniť. Verím, že u nás dosť mladých pokrokových ľudí, ktorí to dokážu, napísal Juraj. Tak nevím, Stando, chceš k tomu něco, či ani, ani nie? Ja Albo... nemám, težko, že to je nejaké konstatování, no je, tak dobře. Vyjadril názor, tak ak prípadně na doplnění ty alebo Pečo? protože no, se to možná teda nemusí Jasné, jasné, jasné Jestli je, bych možná k tomu Zelenskému, já bych řekl takovo, hmm. já nemám rád lidi, kteří neustále mní sirst Zelenský a všichni ty lidi, lidé, kteří se chovají identicky vlastně ve všech těch zemích, našich zemích všude, jako mluvil rusky, nejenom do převratu, dlouho po převratu, odsuzoval, nebo dělal si legraci ve svých satirických pořadech, z Banderovců, ještě po převratu v roce 14 a nakonec se své zničení přeměnil na Volodymyra, špatně mluvil ukrajinsky, to jsou lidé, kteří se za každou cenu, stejné jako všude jinde, drží té A ty jsi o tom předtím hovořil, že lidé, kteří, kteří vlastně už si smočili, tak v tom, že vidíš, jako teda tu, nebo v tom je z toho pramení ta tvoje skepse, takže jsou vlastně už nebezpeční v tom, že nechtějí slevit ze svého názoru, no to je asi jako s těmi lidmi, kteří se nechali očkovat experimentální vakcínou. Tak ti také nechtějí přiznat, že to byla chyba samozřejmě, tyto to vidíme, jak si přichování i té nové vlády. Takže Jenom jsem chtěl jak si učinit tuto poznámku, že, že vlastně máš pravdu v tom, že ti lidé, kteří toto všechno provedou, v případě třeba e, zemského, je to prostě tak, že najednou si nasedou úplně na jiného koně. Prostě ze dne na den, to je nejhorší stejně jako u Petra Pavla. To jsou lidé, kteří jsou schopni cokoliv učinit, proto, aby se třeba jako Petr Pavel a jeho druhá manželka, mohli cítit jako spokojení německý důchodci, kteří si prostě jezdí jenom na dovolenou. Vlastně celá ta, celá ta, celé to představení, to je prostě jedna velká dovolená. Hmm. Hmm. Peťo, ty jsi chtěl no, ješ... no, no. Já jsem rád, že do toho zapletl standard toho Zelenského. Já jsem k tomu chtěl jenom poznamenat krátce, že u mě je to obzvlášť jako flagrantní, protože on byl skutečně kabaretní komik v, v televizním nějakým barěte. Heilova, já jsem to viděl. Bylo to rusky, bylo to hloupé z mýho pohledu, ale jako asi to mělo nějaký kontext v tom jejich vnímání dobrá. A najednou teda se tady zjevil jako jako zajímavý kandidát na prezidenta. Jeho zajímavost futroval eh, jeden z těch čtyř nebo pěti oligarchů ukrajinských, pan Kolomojský, který ho v podstatě vypěstoval jako, jako květinku. Eh, nasadil mu do hlavy nějaký, nějaký retorický způsoby a prostě obdělazně to. A já si velmi dobře pamatuju, že v tom roce, kdy on vstoupil do toho úřadu, nebo v něj usiloval takže byl velkým odpůrcem Porošenka a že velmi zásadně se tváře, jako, že je ten mírotvorce a že prostě jako, on přinese na Ukrajinu klid. Dokonce i mnozí komentátoři, ruští, kom, ukrajinští na západě, eh, konstatovali, že no, tak, jako, je to sice loutka, ale snad teda jako, bude hájit ty zájmy těch peněz, že o nic jiného nejde, eh, tak aby prostě ti jeho loutkovodiči o ně nepřicházeli kvůli tomu ho Kolomojsky taky nasadil na trať. S tím Petrem Pavlem je velká podobnost pochopitelně, jo. vidíme tady nějakého vodiče v podobě přítelé po boku a nějakých, nějakých nitek které vedou za oceán. a ten, ten Pavel, já nevím jestli ten, ten co si byl spouštět ten záznam, já vím, že koluje, viděl jsem ho už mnohokrát já slyšel, nevím, jestli je autentický. Yeah. Protože dneska v období e, AI můžeme ledat co můžeme ten hlas napodobit, můžeme vložit do úst slova, jiné, jiné tóny. Já jsem třeba viděl skvělý kanadský e, dokument, který se jmenuje Deep, Deepfake a je o firmě, která dělá tyhle fejkový videa a přímo ukazovali jakoby na, tom, na, tu, na tu kameru, jak se to dělá a jak Naskenujou, oni teda konkrétně je naskenovali Baracka Obamu a teď mu jeho hlasem s jeho mimikou, s jeho e, řečí e, tváře, e, s jeho intonací a se vším autenticky vložili do úst e, větu typu prosím vás američané nevolte negry což je něco, co by samozřejmě Barack Obama nikdy z úst nevypustil, ale bylo to naprosto brutální důkaz toho, co všechno ta technologie umí. je proč to říkám? Protože, protože ta, ta Pavlova přednáška, nebo co to bylo, já nevím, jestli je autentická. Možná jo, jako já fakt nevím, nebudu to soudit, ale, ale fakt je ten, že dneska mluví jinak, dneska mluví jako ten Zelenský, jako, jako jejich houtkovodiči, ať už jsou kdekoliv a e, jako neni to, neni to, neni to, nemá to žádnou perspektivu ani z jedné, ani z druhé strany. Ne, já fakt nevím, jestli se to po položí jako nějak samospádem, jestli se má v něco doufat, ne, fakt nevím. Uh -huh. To způsob, jakým se bojuje tady v naší zemi, speciálně proti trampismu, je velice velice podivuhodný. Ano, standa kritizovat Trumpa jako nějakým věcem, já bych se k tomu určitě přidal. Ale na druhou stranu on první, co udělal, když nastoupil do funkce, tak zrušil eh, různí eh, projekty pro neziskovky eh, o diverzitě, rovnosti a inkluzi a podobných kravinách A začal se chovat jako racionální chlap, který mu o prosperitu vlastního národa. A nic jim jeho po něm člověk nechce, kdyby byl Američan, tak jsem z něj docela natřený, protože on má furt na hlavě tu čepici Make America Great Again a všechny jeho kroky to tomu svědčí. A ty kroky jsou samozřejmě naprosto nevybíravý. Ano, nos Madura je nevybíravý. Na druhou stranu Maduro jim předtím tím veškerý hopný promysl. Takže se to dalo chápat jako jistý, jistý e, revanš. E, ale to není jenom o Trumpovi, jako když si vzpomeňme na buše Firáku, na jiné prezidenty, v jiných zemích, jako ta Amerika se chová jako ten světový četník, jak tomu říkali komunisti, ale je to pravda, jo? Ale na druhou stranu, jako e, pro nás dneska ten Trump je určitý odrazový mustek e, k tomu zbavit se nějakých úplně největších progresivních ka e, kašpárkovin. A to si myslím, že člověk má jít tak, jako jak se říká, šak po šaku, Takovými e, kroužky, které jsou možné. No, posledný. Jestli ještě, jest ještě můžu k tomu jenom jako uh, samozřejmě, co se týká toho Trumpa, tak v extra vydání, o čem se mlčí, jsem ho pochvál právě za zrušení nějak těch příjmů pro USAID. Takže Tady jsem si ho, za, za to si ho mážem, za to rozumím. jako svoje veci, které sa oplatí na něm pochválit. no. Záverečný mail, který bude asi takou vhodnou bodkou za tým všetkým, co jsme tu porozprávali se lebo píše Vítek, dobrý večer, v čase, kdy se v Dejvicích boural pomník Koneva, jsem stál na Strahovie před instalací plakátu paměti národa, kde byly ruské tanky a nápis jakou cenu má pro vás vaše svoboda. Z okolností jsem akorát četl knihu Egyptian Sinue, e, popisovali tam odstraňování obrazu a soch. Došlo mi, že je to zase tady. Slovy Petra Hajka, žijeme v mediokracii, nic se nemění, jen kulisy, princip zůstává. Tak toto nám napísal Vítek jako taký asi naozaj vhodný záver tejto našej relace, že ano, že tak to tak vyzerá, nie je to dobré, Ako sme to aj dnes z této relácii dokazovali, ľudia sa radikalizují, Ti, kteří si myslí, že zachrání dobro a lásku, si nevšimli, že sa mimoriadne zradikalizovali, že začali uplatňovať princíp kolektívnej viny, voči ktorému kterému Evropa bojovala, popierala ho a, a dnes šmahnutím ruky čarovného prútika šiblo a, a zrazuje to tu naspäť. a všetci sa tváríme, že je, to, že je to v poriadku. No nie je to v poriadku, ale taká je momentálne realita. Tak o tom to bola dnešná relácia a A já ja jsem velmi rád, že jsme se tu vlastně stretli k této téme v takej tej našej tradičnej dialogovej zostave. Aj s tebou, Stando, a verím, že ne naposledy, že ešte sa počuť budeme, či už teda aj v tej najbližšej, alebo niekedy inokedy príných téma. V každom prípade, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok, Stando. Eh, děkuji, Borisi, děkuji, přátelé Petře a Borisy, tady ještě jednou za milou společnost a děkuji posluchačům za pozornost, naslyšenou. Stanonovotný, bývalý český policajní prezidenta, toho času šéfuje asociácie nezávislých médií, byl tu s námi. No a bol tu s námi aj Peťo Žantovský, mediální analytik, vysokoškolský pedagog, publicista a hudobný dramaturg této relace, který nám zároveň také povie a mi tu závěrečnou pesničku. Takže Peťo, děkuji vám aj velmi pěkně za dnešok. Já samozřejmě taky děkuju tobě, Standovi, našim posluchačům, posluchačkám, a na závěr bych vám rád poslal písničku, která až tolik nemá, toho společensko politického podtextu, ale je takovým upřímným vyznáním člověka, který vchází do věku rozumu, a začíná, začíná se dívat zpátky co všechno pochopil nebo poznal, potkal. Ta písnička Jana Žičky se jmenuje Kohl a z tou bych se s vámi rozloučil. Dobrou noc. No a lúčime sa aj my s tebou, Peťo, a lúči sa s vami, milí naši poslucháči z Mánsko-Bystrického štúdia je Boris Koroni. Majte sa pekne a do počutia. No a záverečná pesnička na záver. Je to jen chvíli, kdy začalo svítat, vezmu si kabát a půjdu ven. A doufám, že dnes ještě mne sveze, ten kolotoč tváří a kolotoč jmen. Je to dobré, našlo se místo, štěstí je raní slunce nad obzorem. Co svítí na ty, které veze, ten kolotoč tváří a kolotoč jmen. Přichází večer, je modrý a šedý, za chvíli zaklepnou dvířka za dnešním dnem budou příští, sám ještě nevím. Vím jen, že život je kolo toč tváří a jmen. Úzkost to nejsou jen zprávy z bitevních polí, je to i dlouhé čekání na odpověď. Nikdy jsem netoužil po torně s maršálskou holí a nikdy nepřál si dožít se jitra tak. jak přeju si teď. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním můžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.